To je to, že veľa ľudí povie, že keď už chcem mosať, že to je príklad z našej céry, Bi -bi -bi -bi -bi že no, ona má rada pi -pi -pi -pi čoko, čokoládu a my máme v predajní, že keď fakt niekto príde a ja z tých čokolád už to mám otestované, lebo tak je milovnička čokolády, takže ona má rada takú tú rapuncelku, nugatovú. Rapuncelka sa to volá? Áno. Áno, áno. To je firma Rapunzel. je čo... aj tak, firma. Ježiňa. Vyrába a ona je nugatová a ešte, že je taká oranžová a ešte je nugatová taká, že hnedá. To sú dve také... Že... Oranžová čokoláda. Nie, to iba obaly je iba obaly oranžové Ale keď to komukolvek donesiem, že ochutnajte, že ak ste čokoládovi, tak tí ľudia pojadli, pretože to je fakt dobré. No a ona tu čokoládku... Papa, samozrejme, nie je jej veľa, nie je jej často, ale keď už je niečo sladké, tak je to o kvalite. Čiže tam si fakt treba uvedomiť, že my nie sme v našom živote obmedzení, ale sami potrebujeme vedieť, kde máme že, hranice. kde máme hranice. A že napríklad u mňa je to nastavené, že ja mám v pláne do desiatich rokov byť jasno zrivý. Čiže keď mne by niekto povedal... No už poved... máte po 50, už ste to prešvihli. Do desiatich rokov. Do svojich desiatich. Čiže do 60. Aj do 60. Takže... A, a keď mi niekto povie, že počúvaj, tak si daj aspoň raz, jed, raz do týždňa pivo alebo daj si toto ale to nie sú veci, ktoré by podporovali môj vývoj, to sú veci, ktoré blokujú môj vás vývoj. Ešte skôr poniž, Áno, lebo v podstate všetky tie veci, ktoré poškodzujú náš organizmus tak náš organizmus sa snaží harmonizovať a, uh -huh. Celá tá, celé to zdravie je nastavené o tom, že my keď máme niekde nerovnováhu, tak na niečom ulietame. A už sa blížite k tej jasnozrivosti? Cítite nejaký posun? No, uh, mňa sa veľa... Alebo lebo, to len príde, ťuk, a už je to tu. Uh, mňa sa napríklad veľa ľudí pýta, lebo ja na prednáškach hovorím, že keď som videl majstra, a napríklad majster Nikola Luka, to bol učiteľ prvý, ktoré, kde ja som sa učil Či Kung, tak on mal schopnosť, že prišla to bol víkendový kurz, kde nás učil čikung a prišla jedna pani a doniesla fotku mami a ja som pritom bol a on zobral fotku a hovorí pozrite, vaša mama má takýto problém takýto problém a začal z fotky diagnostikovať a tá pani len kývala a moji kamaráti keď videli aké schopnosti má Nikola Luka, tak sa opýtali, že majster, majster, môžem vedieť, ako dlho by som mal cvičiť, aby som sa k tomu dopracoval. A on povedal, že cvičte 10 rokov a uvidíte, čo vám to otvorí, prinesie. No a ja cvičím 20. A samozrejme, ne, necvičím, že hodinu ráno, hodinu večer. To boli také, že prvé roky. A potom prišli také, že intenzívne obdobia podnikania. Ale tak či tak už viac ako 20 rokov ten čikung dennodene cvičím bez prestávky. No a keď sa pýtate na jasnozrivosť, tak o dneska to už funguje tak, že to preblikáva. Už? Sú náznaky? znaky? Áno, lebo uh, napríklad som schopný z malého množstva informácií doskladať ako keby odpoveď. ale napríklad keď... Myša tu dnes ráno nebol, tak ste vedeli, že zaspal. No, keď tu nebol a nedolo som mu dovola, tak, tak hneď mi intuícia skočila, že to on tak príde tak najskôr, že za hodinu. Mm. Že, a vy ste povedali, no dúfajme, že nie, že zač, keď začneme, že začne zvoniť. A, napríklad toto mi naskočilo. Ale z praxe odpovede, že ja keď robím s ľuďmi konzultácie, tak a, im niekedy rozprávam, a, keď keď riešime nejaké vzťahové veci, tak im normálne rozprávam ich dialógové vety, ktoré oni si hovoria a oni sa usmievajú, že viete, čo toto mi hovorí manžel, alebo toto mi manželka Vy ste načúvali. A <laughs> takisto taká skúsenosť s jednou pani, čo bola dôchodkyňa, tak uh, ona mala cukrovku a teraz každý víkend piekla koláč. A je vrejme, počúvajte, na čo vy pečiete kolač? Veď vy ste diabetici aj s manželom a čo, ziete polovicu koláča a druhú polovicu čo? Nosíte susede, čo má cukrovku a ona tak prestala dýchať a hovorí pán Planeta, ako viete, že nosím pol koláča a susede, čo má cukrovku? Ja vrem, neviem, a ešte si aj karmu robíte. Čiže... Ja sa napríklad uh, ne, nestaviam do tej pozície, jej, pozrite, ja už mám schopnosť, lebo ak chcete schopnosti, najhoršia vec na rozvoj schopností je ego. Že pozrite, čo ja už viem, pozrite, čomu ja už rozumiem, pozrite, čo ja už som dosiahol. Toto sú veci, ktoré sú najhoršie na vývoj. Dobre, šanujte si tému ešte, lebo... Ja viem, ale dokončím. Čiže moja cesta je presne o tom, že ja hovorím, že á, niektoré veci trošku naciťujem, niektoré veci vnímam. A bude pravidlo, že keď ja budem jasnozrivý, ľudia o tom vedieť nebudú. Lebo čo by chcel obyčajný človek, že keď bude vedieť, že ja viem odpoveď, tak bude mať... Uh, čo viem, nárok klientov dopredu a oni budú chcieť, aby ja som im s prepačením zachránil zadok, lebo oni 10-15 rokov nemali časa na seba venovať, nepočúvali svoju dušu, lebo tak, ako to spomenula Janka alebo ktokoľvek, v podstate to naše teličko, tá naša dušička s nami komunikuje. Len my to nepočúvame a už keď sa dopracujeme do vážneho stavu, tak sme schopní kúpiť akýkoľvek produkt, akúkoľvek bylinu, akékoľvek čokoľvek zázračné. Ja keď niekedy stretnem ľudí, čo majú vážnu chorobu a zistím, čo... Už rozkvítate zase veľmi. Už, už dokvítam. A, a sú schopní... <laughs> lebo vy ste schopní z jednej vety urobiť 50. A... Divokú strávu sme už mali divoké no. tak, Ja nie, že by som to nechcel počúvať, ale najskôr miňme maily a ide potom ide si kvítnite. Ide, Ideme do toho, chcete. len vy ste dali otázku. Takže... No áno, len zase viete, niekto vie odpovedať, lebo je jasno zrivý, že minútu a niekto je jasnozrivý v budúcnosti, tak 20 minút. A to nie je o, o, o tom to vidíte. A to, to je presne to, že keby som bol jasnozrivý, tak viem, že potrebujete odpoveď do minúty, tak vám ju dám. Takže tu je dôkaz, že ešte nie som. Takže poďme ďalej. Tak poďme na tie maily, dajme najskôr indíciu nejakú. Tak jasnozlivosť? Či? Dajme š, uh, šport. Šport bude 9. indícia je šport. Máme tam aj jedného žolíka, takže celkovo už desať. Ešte jednu dáme na konci potom. Indíciu niekde ku koncu. Neúplne. Ešte sa vrátime k Tomášovi a k Barbore, lebo nám napísala vetu, že zabudli sme sa im venovať, čo sa týka toho pediatra a očkovania. No a mne to presne tu blikalo, že... Ano, pri pediatra máme zatiaľ skúsenosť, že nám všade tlačia očkovanie, lebo sú už traja že je to dosť nepríjemné, keby ste vedeli niečo odporučiť nejakého detského lekára. Dobre, prepošlite mi ten mailik, ja zistím, mm -hmm. lebo ja neviem ako sa volá už pani doktorka našej cery. Čo lebo... sa nevydala? Oh, Nie, lebo ja som ju videl, keď sa cera narodila. Ja, hej. Keď, keď bola pri keď jej... Keď nechodí k lekárovi, možno tam už sedí niekto úplne iný. Možno, a Takže zistím, ako je na tom a, táto pani doktorka, lebo táto bola, ona keď sme porodili dceru doma, tak ona prišla, urobila jej vyšetrenie, vypísala papier, čiže ona vôbec s tým nemala problém, že musíte ísť teraz do nemocnice, musíte toto, musíte tamto, uh -huh, musíte uh -huh, hento. Uh -huh, uh -huh. Takže k nej chodí dcéra a manželka vie jej meno, hovorím, že ja. Ale, si... ale chodí tam na tie také kontroly, čo sú povinné. Nie, ona tam chodí tak, čo ja viem. Asi... Ale sú nejaké kontroly, kedy akože musíš tam prísť? Nie, ona chodí len na kontrolu vtedy, keď potrebuje nejaké potvrdenie do školy. Ale to je tak, ona tam asi bola 4, za 20 rokov 4 krát. To znamená, to si pamätám, že keď prišli teraz nedávno, tak ona vraví, že jo aj ty, ty si ako vyrastla. No, takže toto vám prepošlem a po prípade... Do budúcnosti budem chcieť uh, zase poprepájať takýchto úžasných ľudí a samozrejme aj doktorov, ktorí sú. No a ako vyriešiť očkovanie, tak vám dám univerzálny návod, ktorý my sme používali 20 rokov dozadu, kedy tie zákony boli tvrdšie, náročnejšie a komplikovanejšie a nemali ste odpovede a riešenia. Takže my sme použili jednoduchú metódu a to je že jasné, pani doktorka, my nemáme problém zaočkovať, ale poprosím, aby ste nám podpísali papier a prebrali plnú zodpovednosť za vedľajšie účinky očkovacej látky, ktoré sú A, alebo ukážte nám očkovaciu látku a prečítajte vedľajšie účinky. Tak keď... by mal lekár automaticky prebrať zodpovednosť, nie? nie? on nepre... Keď vás operuje, tak tiež je zodpovedný... Ty si nejaký teo, optimista. Teoreticky... Mal, som mal by. Aha. Teoreticky, hypoteticky áno, ale... Lebo aj pri vlaku, keď ide lokomotíva alebo autobus, šofér, má zodpovednosť za tých ľudí, čo má za chrbtom. To všade funguje len nie v medicíne. Aha. V medicíne... A v politike to nefunguje. A v, o, áno, a no. áno, to máme dve... A našli by sme aj viac úrovní, ale určite v, te, v tomto je to o tom, že ja som mal veľa klientov, ktorí sú aj zo zdravotníctva a oni vidia a zoberme si, že každý človek robí chyby. Aj doktor. Už len keď zobereme základné uh, nejaké kauzy, ktoré vyliez, vyliezli na pod, uh, povrch, kde boli to aj medie, medializované, že v podstate doktor vyoperoval iné oko ako mal, mm. to znamená, ten človek potom bol slepý, lebo doktor urobil chybu, no. alebo operoval iné koleno a teraz si zoberte, že doktor pri operácii urobí chybu, čo sa stane, a, lebo tam to sú stotiny sekundy alebo niekedy sekundy, mm. kedy, keď neurobí e, rýchlu reakciu, tak v podstate ten pacient zomrie. A keď sa to stane, tak v medicíne je záležitosť toho, že povie, viete, uh, váš otec, vaša mama, vaša céra mali slabšie srdce, nezvládli to, ospravenujeme sa, ale teraz ideme do vysokej školy, Keby by sa toto stalo u mňa v rodine, ja by som, aj keby som vedel, že ten doktor urobil chybu, ja by som toho doktora nezažaloval z jedného dôvodu, lebo to je karmický proces tých duší, že oni sa stretli a dohodli, že ty si v inom živote mi ublížil, tak to prídeš na operáciu a ja urobím akože chybu a tebe sa toto a toto stane. Čiže my máme takéto Proces. Ale nie je to zámer zase. Zámer duši áno, ale mentálne ten človek si to nepamätá. Uh -huh. Čiže reálne tieto veci sa dejú a ja som, tým, že som mal napríklad kamaráta Jasnozrivého, tak on mi z praxe hovoril veľmi veľa príbehov a jeden taký príklad, čo sme spomenuli Marcela Vaneka, tak mám kámoša, ktorý má mamu takúže obrovského generála, že celá dedina sa jej bojí. Normálne, manžel sa aj bojí. Čiže keď on povie, a, že čo ideme na obed jesť, drž hubu, seď a čo ti donesiem, to budeš jesť. A on, áno, drahá, dobre, ja som sa len spýtal. Ale jej syn, čo povie jej syn, tak maminka normálne premení sa na šalatienku áno, prosí si toto, není problém donesiem ti, chutí ti to výborné hmm. a jemu toto, toto on nechápal že ako je možné že čokoľvek on povie Maminka sa premení na milujúcu bytosť. To som poznal, ale z trošku inej, z iného pohľadu, že láska, čo si dáš dnes na večeru? Čo moja? A, a, a o, ozval sa manžela. Ona, psa som sa pýtala. <laughs> ano, aj tak to môže byť. A vo vtipe je, drahá, čo máme na večeru? Nič. To sme mali včera. Navarila som na dva dní. <laughs> Takže, ale keď sa vrátim k tomuto príbehu, tak tento chalán... Išiel na prednášku, lebo Marcel Vanek e, dosiahol tú úroveň jasnozrivosti a to bol tiež, že bežný človek a on sa dopracoval k tej schopnosti, že dokázal vnímať energie Takže on robil na prednáške, že rozprával a potom ľudia dali, mohli dať otázku, hodili to do nejakej nádoby a on vždy 5 otázok zodpovedal. A ten môj kamoš mal šťastie, že vytiahli jeho, tak on dal tú otázku, že či mu vedel zodpovedať, prečo jeho mama je taká, aká je. A on si sadol, prebehol si minulé životy a hovorí, no, lebo v minulom živote, tak ako v tomto živote, Ty si nešiel cestou, ako chcel tvoj otec. A v podstate tvoja mama je teraz tvoj otec v rámci energetiky. A on tým, že si išiel iným smerom, a to bolo obdobie takýchže kráľov a ty si bol takýto syn, tak dostali ste sa niekde do konfliktu a začali ste zápasiť a on ťa nechtiac zabil. Takže v tomto živote si slúbil, že ťa bude ochraňovať a samozrejme, on vtedy, vtedy jemu sa rozžiarilo a pochopil, že prečo to je tak. Čiže my, keď sa bavíme, a samozrejme niektorým poslucháčom môže byť zase, že toto sú ale čisté, ale čisté. Tak vy to ospravedlňujete tou vysokou školou, lenže môže byť, že niekto si povie, to je len taká hra, túto na vysokoškolákov sa tu hrajú a vyskladajú si sice logický príbeh, ale vyskladajú si takú svoju predstavu. Jasné, ale to je ako keby ste chceli človeku. A robíte z nás obyčajných blbcov a tvárite sa, že my sme len v základnej škôlke. Veď, ale ja tiež nie som vo vysokej. Nie ste? Nie. Už ste a ktorej? Ja som len v strednej. To je Ešte len stredná? strednej? No jasné. Hm. To znamená, že keď budete vo vysokej škole, tak tam sú. No čo keď ten práve ten vysokoškolák sa na to pozera, že takéto hlúposti tu rozprávate? Vysokoškolák sa na to nepozerá. Lebo ak viete, že uh, ste vysokoškolák a, a teraz sa bavíte so, s prváčikom zo základnej školy a on vám povie, že jedna plus jedna sú tri, tak vy mu nepoviete, ty si hlupák. Veď to sú dva. Viete, mu... Ale vedie to pravda. Eh? Muž a žena dajú dokopy muž, žena, dieťa. Čiže 1 plus jedna je 3. Ako zazná, kedy, niekedy života. sú aj štyri. No. Áno, ale takto môžete rozprávať z tej vyšej úrovne a takto to argumentovať. Ale keď vám prvačik povie, že 1 plus 1 sú tri, tak mu nehovoríte, že je hlupák. Takže tieto veci budú vplývať. Samozrejme, preto... Kým to potom oznámite cez vysvedčenie. Uh, <laughs> uh, preto ich nerozvíjame o, uh, v, každej, uh, v každom našom stupe lebo na toto ľudia potrebujú vyrásť. A keď sa teda vrátime ešte k odpovedi, čo Dobre, sa Dobre, týka... zase skúste skrátiť, aby sme aj dátumy riešili. Áno. Keď sa vrátime k odpovedi, čo sa týka teda očkovania, tak my sme použili jednoduchú metódu, a že ak vám doktor je ochotný podpísať že preberá plnú zodpovednosť za trvalé a vedľajšie účinky tak my dáme ceru zaočkovať. Samozrejme, naša doktorka, a tu, čo vám teda odporuči, chcete odporučiť, odporuči, tak ona povedala, viete, ja vás musím nahlásiť, lebo v podstate mám kontroly, ja viem, že máte právo sa rozhodnúť, takže my sme podali, áno, pani doktorka, musíte nás nahlásiť, tak nahláste, ale my sme neboli takí, že čakajúci, my sme boli a, proaktívni, takže išli sme... Za do farmaceutickej firmy, ktorá predávala tú očkovaciu látku a pýtali sme sa, že či tu pán riaditeľ alebo niekto nám podpíše, že preberá trvále... Aj tam, ste to teda chceli Aj tam sme to chceli. že Chceme uh -huh. podpísať, že pani doktorka nás vyvzýva, že máme očkovať, ale potrebujeme, aby niekto prebral plnú zodpovednosť za to, lebo keď máte auto tak mechanik vám nemôže povedať, že viete namontujem vám tú pneumatiku ale neviem, či vám a, pri 5 km nepraskne, že to nie je moja zodpovednosť, lebo ja vám to neviem garantovať. Alebo neviem, že keď vám vymením brzdy, či vám to bude brzdiť, takže on musí prebrať zodpovednosť, že opravil som brzdy, auto vám brzdí ak prestane brzdiť a vy sa zabijete, alebo ochrniete, tak vy viete zažalovať toho mechanika. No keď sa zabijete neviete už. No vie vaša rodina. No tak. A keď zistí, že mechanik urobil chybu, tak preberá zodpovednosť. Takto by to malo byť aj v zdravotníctve. Lenže v zdravotníctve tie očkovacie látky píšu, že majú takéto vedľajšie účinky. A žiaden doktor ani... A výrobca tých látok vám nie je ochotný prebrať 100%, lebo už dneska, aj keď pozriete internet, tak je veľmi veľa rodičov, ktorí majú dokázané, že keď zaočkovali dieťa, tak napríklad dostali nejakú formu autizmu. Takže tým pádom my sme išli s týmto. No a keď nám to nechceli vo farmaceutickej firme podpísať, tak sme išli za kontrolným úradom. A ty vám mali podpísať. A tí nám to mali podpísať, lebo vravím, že m, pani doktorka... Ste sa nachodili kvôli podpísať. Tak, ale my sme boli... Ne, nemali sme... Že a bolo to už posledné miesto? Bolo to posledné, lebo už, už tam len prezident, takže... <laughs> A tam už ste nemuseli ísť, lebo ty pre... to vám podpísali. Prezident nám to... Ne, a, tam by nás nepustili, lebo povedia, ale... to nie je jeho kompetencia. A týto čo urobili? A, a tento pán nám hodinu a pôl robil prednášku. Aké všetky riziká, hrozia a také a... No však vy a... ste si to uvedomovali. Jasné. A on išiel, aké je to nezodpovedné a také. No a potom samozrejme... No však mohol byť zodpovedný, podpísať sa a hotovo. Áno. No a potom moja manželka samozrejme, dala takú zvláštnu otázku, ako dneska trošku zaznela, alebo poukladala slova a hovorí, lebo ten kontrolor vraví, ak nedáte zaočkovať, budete nútení zaplatiť pokutu, vtedy to bolo 350 eur. A moja manželka povedala, no dobre, a ak zaplatíme pokutu 350 eur, tak už nemusíme očkovať? Uže? A on hovorí, no viete, túto zákon končí, Takže ona hovorí, no tak ale potom to nie je o všetkých tých tej hodinovej, hodina a pol prednáške, a? potom je to len výpalníctvo, to znamená, vy chcete zarobiť a tak to ste mohli rovno povedať. No a tak samozrejme ani ten kontrol nám to ne, ne, nepodpísal, takže my sme išli stále v tom móde, že ak nám je to ochotný niekto podpísať, tak to urobíme a vedeli sme, že asi takého odvážneho nenajdeme. Dneska už by ste našli takých doktorov, podľa mňa, alebo ľudí, ktorí ten, v tej hlavičke to majú také pomiešané, že myslia asi, že e, to riziko tam nehrozí. Čiže keby sme našli náhodou... No však, samozrejme, však hovoria, že to je sloboda a podobne. No a my sme len využili jednoduchú vec a to je, vás a ako rodičov zákon... A núti k tomu, že musíte preberať zodpovednosť za zdravie svojho dieťaťa. Lebo ak sa o vaše dieťa nestaráte, sociálka vám ho zobere. Takže kde tu môžete hovoriť, že to je vaše dieťa? Keby to bolo vaše dieťa, môžete s ním robiť, čo chcete. Áno, a nikdy by vám ho nemohli zobrať. Presne tak. Takže to nie je vaše dieťa, vy ho máte len, vy ste ho splodili, ale to je dieťa štátu. No, si predstavte si, že máte nohu poranenú a povedia vám, ak si ju nedáte opraviť, o, o, o, nejak uzdraviť, tak vám ju zoberieme. Napríklad. Ano, a napríklad... Potom, potom príde vo operácii, doktor a hovorí, mám pre vás dve správy, jednu zlú a jednu dobrú. <štým> Že je to zlá? No, omilom sme vám odoperovali tú zdravú nohu, tak sme potom museli odoperovať aj tú druhú. Pre Boha, ako je to dobrá? Máte ho až po Áno, <štým> <štým> to poteší. <štým> Takže... Uh... Platí v tomto prípade, že toto viete používať, čiže podľa nášho zákona vy ako rodič ste zodpovední za zdravie svojho dieťaťa. Čiže my sme sa natvrdo ako rodičia držali toho zákona. Viete, my sme zodpovední pred štátom, že v akom zdravotnom stave je dieťa. A štát nechce byť zodpovedný za to, čo vykonáva. A štát nie je ochotný. Čiže my sme povedali, ak vám poviem, že Kúpite si televízor, ale neviem, či nebude fungovať, ale podľa všetkého hrozí riziko, že vám bude, e, strati sa farba do mesiaca a no, také. Ale musíte si ho kúpiť. Ale kúpte si ho. Musíte, tak, nie že kúpte si ho, musíte si ne, ho. No tak si ho nebudete kupovať. No ale oni vás prinútia. Ja no, takže pre... No dneska, dneska sa dá ešte, čo sa tohto očkovania týka, dá využiť taká, ako keby diera v zákone. A to je to, že vlastne očkovať sa nesmie, keď je chore. A vy môžete furt tvrdiť, že, že zrovna ten termín, ktorý si dáte, uh -huh. že prepačte neprídeme, lebo má oručku, neviem čo. A takto to budete naťahovať, za každým naťahovať. mať horúčku, kým to... prejde ten termín, za ktorým už ho nemôžu očkovať. Uh -huh. Toto, to... Je to legálne vybavené. Ale to, to nie je až také, lebo keď zoberete doktora, ktorý je taký, že zásadový a je detailný, tak on si povie, privete dieťa, jeho skontrolujem a vy neviete spustiť a zahrať, že to dieťa je chore on urobí jazyk, urobí vyšetrenie, zmerá mu teplotu, povie dieťa chore, nie je, zaočkuje. Tak, tak... mu dáte trochu kriedy zjesť. <laughs> a mydlo, a kávu. <laughs> to, to je trik, ktorý mám od silátora. Jasne, <laughs> Takže, keď takže tu, tu máte odpoveď, že e, zoberme si, že toto všetko nás strašili. Cera má 20 rokov, chodila do škôlky, do školy a Deti život... očkované chodili po, po lekároch. A, a v živote sme, ne, nie, chcem povedať iné, a v živote sme nepotrebovali nič riešiť, že by ju nezobrali do školy kvôli, alebo do škôlky kvôli tomu, že je nezaočkovaná. Ja som sa ne, ne, nedopočul, že by niekde preverovali mať Ale dieťa. niektorí to majú, takže nedajú zaočkovať, ale to je presne o tom, ak ja tam mám tú obavu, ten strach, že bude mať problémy, tak ich máte. Hm. My sme sa postavili do toho štádia, že preberáme zodpovednosť a teraz dôležitá informácia, ak máte metrixové dieťa, ktoré je sladkosti a hlúposti, tak očkovať by som ho dal. Uh -huh. Lebo tam hrozí obrovské riziko že to dieťa nebude odolné. Ale ak máte dieťa, ktoré žije v súlade, tak ako bol Peter, že má deti, tak oni nemyslím si, že žijú v chaose, majú kvalitnú stravu, tak ten imunitný systém je dostatočne silný na to, aby si s tým poradil, lebo aj tie očkovacie látky sú nastavené tak, že vy tam máte priamo ten patogen v nejakej forme a plus do toho my sme mali šťastie, keď sme boli v tej farmaceutickej firme tak oni nám tam bola milá pani ona nám dala zloženie kompletné my sme ju tak pokecali s ňou a spýtali sme sa a náhodou také, že zloženie aby sme vedeli, čo všetko to obsahuje a ona nie je problém, donesiem a my keď sme videli podrobné zloženie tak jedna z látok, čo tam bolo bolo olovo čo alebo nie, hliník. A hliník je zakázaný normálne už v kuchyni používať a nie je to ešte priamo uh, do tela, lebo vie, Dobre, že... že hliník, už je v humpolci. Hliník je toxický, takže... Mm. Takže tak. Dobre, tak poďme už na, na dátum 26.6... A ten mail ste mi preposlali. Skúsil som, pozrite si. Dobre. 26.6.2020 to nám píše Majo. Máme syna... A má nábeh na ADHD, vysoko inteligentný, vnímavý, šikovný. Problém je, že nedokáže udržať pozornosť dlhšie na jednu činnosť. Takže Michal, nech dám riešku. Čiže ešte raz ten na tu. 2606 2020. No dobre. Takže tu máme dieťa, ktoré nemá jednotku. Nemá jednotku? Nemá jednotku. Ale má dvojky. Tie má tri, nemá ani trojku, potom má jednu štvorku a teraz si zober dvaciatého 2020. Uh -huh. A má tri peťky. Má tri peťky. To dve dve je, to je aj ten, čo sa narodil tretieho tretí, má tri peťky. <laughs> no, má dve šestky, sedmičku a osmičku nemá a jednu deviatku. A skromná tabulka. No a zoberme, že toto dieťa uh, zase je nastavené, že ono je ADHD. To, na tomto sa vždy zabávam. To je len veverička, ktorá má tri dvojky a to dieťa má tri peťky, čiže má veľmi dobrú intuíciu. To sme zažili v minulej večernej relácii, kedy nám Uh, jeden z tých poslucháčov, kde to bol, neviem, počkajte, pozriem, že či to bolo Petr. teraz pondelok. Hej, to bola uh, Luisa, ktorá hovorila tatovi ocinko a ona mala tri petky. O tej mačičke. Hej, že my budeme mať mačičku. A on hmm. vraví, vedľa, ale detko, nemá mačku, ani my nemáme, ale oni prídu na dvor <laughs> a o pol roka sa tie mačky objavili. Takže aj, aj túto, táto veverička má veľmi dobrú intuíciu a zoberme si, že on, keď sedí v škole, tak on sa strašne nudí a vidí a vníma, že tieto veci mu na nič nebudú. A on tým, že má tri dvojky, čiže zoberme si, že náš ročník bežne má jednu dvojku. Takže to je ako keď vy máte, že Ferrari, a teraz, a nie, že máte napríklad, že čo ja viem, nejakú Audinu e, šestkovú a teraz máte Ferrari alebo Formulu, že v podstate tie deti sú extrémne vytunované. Takže v škole, keď bude také dieťa, ktoré je veľmi aktívne, tak poviem, ak cítiš, že sa ti, e, že sa nudíš, tak sa postav, daj si drepy, kliky, zaskaci, si, zabehaj si a my pokračujeme, on nech si skáče, lebo Celý školský systém je nastavený od na tom, že to dieťa má 45 minút sedieť, čo pre takéto deti, že zoberme si, že tieto dvojkové deti, čo majú veľa dvojok, tak to sú všetko ADHD. Ale to nalepkujú učiteľia a rodičia preto, lebo to dieťa sa nevie sústrediť a nevie sa sústrediť preto, lebo nemá žiadnu trojku. Čiže on, keby som ho učil, tak by som ho učil tak, že normálne on si skáče po izbe a ja mu budem čítať alebo rozprávať a on sa to všetko naučí. My sme dostali raz poznámku pri tom staršom, že vyskakuje z lavice cez hodinu. Tak som len odpísal, nám nevyskakuje. No bo čo, ja ho mám učiť nevyskakovať z lavice, však ona už má nejakú prax, učiteľka, a mala by vedieť, ako s takými deťmi nakladať Tako... bez nejakého... To je ako v tom vtipe, že pri, uh, donesie Deži poznámku, že smrdi umývať. Otec, otec učiť, nečuchať. <rý> <rý> Alebo váš si nič nevie. No preto chodí do školy, aby no, ste ho naučili. No. Takže, keď sa budeme baviť, ešte táto Veverička je Jangovikou. Jej, jej patogén je horúčosť. A predispozícia najslabšie tam je trávenie, čiže treba si dať pozor na trávenie, a, čiže strážiť sladké a tým, čiže ideálne pre rodičov by som odporúčal, že papať tak maximálne ovocie a keď chce nejakú tyčinku, tak môže byť, že napríklad také, že sušené jablčné plátky, ale ak by to mala byť nejaká tyčinka, kde je pridaný cukor alebo med, tak musí začať minimálne pol hodinu skákať. Ak to má byť napríklad, že nezdravá tyčinka, nejaké kinder vajíčko alebo také, tak minimálne hodinu skákať, alebo nejaká bežná čokoláda, tak minimálne hodinu skákať, lebo on sám o sebe má extrémne veľa energie, takže tú energiu treba vybíjať a nie do, doplňať. A to je ako keby základný princíp, aby tam vznikla rovnováha. Máme ešte 20 dátumov. Dobre, povedia, ako budete stíhať. Budeme. Píše nám aj Katarína. Dobrý deň, Prajem. Vždy ma fascinovalo, aké prostredia v rodinné danosti formujú človeka. Sledujem vašu reláciu pravidelne, oceňujem hĺbku, z akú sa venujete rozborom osobností. Práve preto som sa odhodlala napísať aj ja. Rada by som vás požiadala o hĺbší pohľad na našu rodinu. Sme štyri individuality, ja, môj manžel a naše deti. A hoci sa milujeme, každý z nás komunikuje a spracúva emócie úplne iným spôsobom. Sobom. Chcela by som vedieť, aké sú naše silné stránky ako celku a naopak, na čo by sme si mali dávať pozor, aby sme si navzájom viac rozumeli a podporovali sa v raste. Prikladám naše dátumy narodenia a vopred ďakujem pekne za váš čas ochotu zdieľať vaše vedomosti v etéri. Tak, a tie dátumy pri e, prikadke, manželke, 19.4.1982. Chcete hneď všetky dátumy? Ano. Manžel je 2. 8. 1973. Syn je 6. 2007. a dcéra je 9. 9. Katarína Katka ako cukor sladká. No, Katarína na ľade, Vianoce na blate. Takže, Michal, začni. No, pozrieme všetky a potom to budeme prepájať, keď Katka chce odpovede v rámci toho fungovať. No, fungova. keď budeš pripravený zapisovať povedz. Môžeme, yes. Katarínu. Dobre, takže 19.4.82 sú dve jednotky, dve dvojky a dve trojky a dve štvorky <laughs> a jedna peťka. Uh -huh. Šestka nemá a sedmička jedna, osmička jedna, deviatky dve. Mm -hmm. Potom je tam manžel. Dobre, to je druhého osmi Áno. Tam je jedna jednotka, dve dvojky, tri trojky... Není sú tam 4 štvorky. Štvorka <laughs> tam nie je ani 5. 1 šestka, jedna sedmička, dve osmičky a jedna deviatka. Uh -huh. Potom máme sinátora. Dobre, to je 6. 2007. Uh -huh. Tak to je ďalší dátum bez jednotky. Potom má 3 dvojky, 2 trojky, štvorku nemá... Má dve peťky, jednu šestku, sedmičku, tiež jednu, aj osmičku a nemá deviatku. Dobre. Čiže je mu chyba jednotka, štvorka, šestka, áno? Nie, šestku má jednu. Jednotka, Aha. štvorka, deviatka mu chyba. A ešte tam máme céru. u 9, 9, 14. Dobre. Tak tam deviatky nechybajú. <laughs> Uh -huh. To je ale zaujímavé. No, no. To je prekvapenie. Ani, ani jednotka tam nechýba. Čiže jedna jednotka, dve dvojky, jedna trojka, dve štvorky, jedna peťka, tam chyba šestka, dve sedmičky, aj osmička chyba a dve deviatky. Uh -huh. Takže ja si to tu chvíľku pozriem, takže... Uh -huh. No, ste tu ešte? Áno, ja musím si teraz popozerať. Čiže ja Tu prepočítava... prepočítavanie je prepočítavanie. Dobre. Aby ste sa neprepočítali. Ako navigačka? Čiže keď zoberieme, so že katka je teda yangová voda, uh -huh. jej patogén je chlad a predispozične najslabšie je trávenie obličky a pľúca hrubé črevo keď ideme teda manžela manžel je teda jangovikou e, patogen takisto chlad a predispozične on má najslabšie takisto trávenie e, obličky močový mechúr a trošku pľúca hrubé črevo, čiže vy dvaja ste sa zdravotne našli, že ste ak a ideme teda... Sinátor, ten je 6. 6.2.2007. Sinátor je jinovýkov, patogén je vlhko a predispozične on má najslabšie uh, plúca hru, uh, obličky a pluca hrube črevo. A tu vidíte vždy, keď pozeráme napríklad tie dátumy a je takto rodina, tak vidíte, že to, čo trápi rodičov, tak prirodzene trápi aj deti. No a ideme princeznu, čiže tá je 9.9.2014. A princezna je jinová voda, patogen má sucho a predispozične najslabšie orgány sú takisto obličky, v jej prípade obličky a trošku pečen so žlčníkom. Takže vidíme, že obidvaja rodičia mali najslabšie, alebo Katka s manželom a najslabšie obličky, takže sa to prirodzene prenieslo aj na Rence. Takže vám, ako vašej rodine, celkovo, keď to chcete zdravotne vitalizovať, a tým, že obidvaja s manželom máte patogen chlad, tak dáť si pozor na sladké, mliečné a to, čo vám ako rodine celej pomôže, sú dlhovárené polievky a také tie silné vývary. Čiže toto by som varil. No a čo sa týka a, vlastnosťami, tak a, vy obidvaja ste jangové kovy. Ačkejte, skontrolujem. Kontrolo, pozeral si? Myslíte rodičov, áno? bol jangový ona bola jangová voda, myslím. A jeden je inový kov. Hej, áno, ona, áno vy ste jangová voda. Čiže tu platí v podstate vy ste vo vzťahu ako ja manželka, že ja som jangovikou, čiže aj váš manžel je a vy ste jangová voda. Takže vody sú viac emočne ako vy sú taký uh, chladný. Lenže manžel tam má aj sedmičku, takže by mal navnímať určité veci. No a platí jedno pravidlo, že nesmie vás provokovať, lebo keď vás začne provokovať, tak voda, keď sa otočí voči kovu, tak začne ten kov korodovať. Preto vidíte, že ja neprovokujem moju manželku, lebo ak fúkate do mora, tak sa začne dvíhať vlna. Ak dlho ju provokujete, Cunami, áno? tak je tsunami. A keď je tsunami už zalomená, tak jej darmo môžete povedať prepačte. Už, už vás má. No, ona už sa láme. Takže mm. ona sa už nevie vrátiť. Gravitácia nefunguje na druhú stranu že by sa tak zastavila, ukľudnila, Takže toto nefunguje. Takže v tomto prípade platí to, že keď budete vidieť, že manželka je unavená, tak pre, pre ňu alebo pre vás, Katarína, je veľmi dôležité. Keď cítim, že som unavená, vyčerpaná, potrebujete ísť do ticha. Ideálne je ísť niekde na chatu alebo na nejaký wellness. Nesmiete ju nechať doma, alebo keď ju necháte, že zoberiem deti a odídem k babke alebo k starým rodičom a ona je doma, tak ona trošku bude oddychovať, ale bude robiť domáce práce. To znamená ideálne pre vás, a to som robil aj s manželkou, že keď som videl, že potrebuje ticho, tak som ju odviezol napríklad na týždeň s knihami na do lesa. chatu, nie ako mrázik <laughs> na, na stenku. Marfušku. Na Nástenku najskôr. najskôr na Marfuška potom išla, keď videla, že má veno a má chlápa. No hej, ale tak nástenka bola bez kníh. Marfuška mala jedlo. Hej, ale tak <laughs> ma, manželka, tým, že tie vody sú uh, vnímavé a že tam je tá múdrosť, tak potrebujú to študovať. Samozrejme vidíte, že manželka, že Katarína má dve štvorky, takže tá sebavedomie tam je ďaleko vyššie. To mala aj Marfuška, čo vám ano. šije? Naval chlapa, no. aj s Venom. A poriadneho <laughs> poriadne, <ho. laughs> Takže u vás ten vzťah bude takto. Uh, preto platí, že vy obidvaja máte po dve trojky. Takže stav, kde sa môžete posekať je, že vy budete chcieť manželku presvedčiť o svojej pravde. A to je to, čo už sme spomínali, že zoberme si že a, nastavenie mysle jednotlivého človeka nevieme zmeniť. Komukoľvek, čokoľvek argumentujete, on má svoju mapu mysle, to z jazyka NLP sa tomu hovorí mapa mysle, a vy ju neviete prepísať, že mapu Bratislavy neviete zmeniť na mapu Košic, lebo je to mapa Bratislavy. Takže my každý máme nastavený svoj, svoj software a jediná vec je to, čo aj hovorila Janka, že keď chceme vo vzťahu fungovať, tak z nadhľadu potrebujeme sa pozerať, keď na nás niekto rozpráva alebo útočí, že je to útok alebo ten človek je nešťastný a za tými slovami sa skrývajú iné odpovede lebo veľmi dobrá kniha na to sú muži sú z Marsu a ženy z Venuše, kde žena hovorí chlapovi my nikde nechodíme a chlap hovorí ako nikde, minulý týždeň sme boli v kine, lenže žena vo svojom prejave a v uh, hovorí, že nikde nechodíme, ale vo svojej mysli jej beží program, tak bolo super, keď sme boli v kine a minulý týždeň v reštaurácii, ja by som chcela ísť znova, ale chlapovi to povie, že my nikde nechodíme a chlap ten software má jednoduchý, je mu divne, ako minulý týždeň sme boli, predtým sme boli, čo mi ty tu hovorí, že nikde nechodíme. A je z toho spor. Namiesto toho, aby ten chlap reagoval drahá. A kde by si chcela ísť tento týždeň? Na večeru? A, alebo pôjdeme do kina, do divadla, alebo ideme na prechádzku, na výlet. Čiže toto je podstatné a dôležité. No a keď ideme k vašim veveričkám, tak, sinátor je inový kou, takže to je fešák, čo mám kamarátov a známych, keď majú synov inové kovy alebo céry, tak vidíte to v škole, že keď sa fotia, že na nejaké, že si v škole robia fotky, tak inový kou, keď je napríklad celá trieda, tak zistíte, že inový kov dievčatko je v šatách a inový chlapec je košielka, motýlik alebo kravata, čiže to bude malý fešný fešák a dievčata po ňom pôjdu. Samozrejme, tým, že nemáš tvorku, tak uh, určite ako rodičia by som trénoval vedomie, čiže platí to, že nemôže o seba hovoriť, že on je škaredý, alebo nie je dobrý, alebo nie je schopný, alebo nie je šikovný. To sa zase u cery nestane, lebo ona má dve štvorky, ako maminka, takže len zase je jinová voda, čiže... A napríklad, ak chcete u cery mať veľa bodov, tak inovej vode manžel pre obidve dievčata v rodine je najlepšie dať otázku a nech oni rozprávajú. Čiže keby to bola moja dcera a je inová voda, tak vždy večer, keď ide spinkať, ja si prečítam jej rozprávku a po prípade ľahnem si k nej do postele a budem mi rozprávať a tým pádom ako rodič získavate veľa bodov. Takisto, Manželka tým, že je voda, ona potrebuje tú pozornosť, potrebuje, aby ste sa rozprávali. No a syn tým, že má tri dvojky, tak s neho môže byť aj uh, veľmi dobrý športovec, čiže vyberať šport, ktorý ho baví. No a samozrejme, tak ako keď zoberme, že tá rodinka je zaujímavá, že aj, aj maminka, aj dcera sú vody a ocinko so synom sú kovy. Len maminka s ocinkom sú jangové, deti sú jínové. Takže te, tie isté spory, ktoré môžu vznikať medzi vami, môžu vznikať medzi deťmi, čiže tam len to treba, keď viete, aké majú teda čísla, tak si to len takto láte a harmonizujte, a tá rodinka môže fungovať veľmi dobre. Môžeme ďalej. Áno. Dobre, keby náhodou, tak Katarína ešte možno stihne nejakú doplňujúcu otázku. Tatiana, je... Alebo keď to uh, počúvate a vidíte, že to sed, sedí, tak môžete dať, že OK, viete čo úplne, ste to trafili, je to takto. alebo sa pletiete. Alebo ste úplne mimo mm, ako... z Áno, ja, ja, že ste mi môza, takže aby som vedel, aká môza som. Tatiana je ďalšia písateľka, tu máme tri dátumy, poprosím o výklad, môžem, relácia je skvelá, dnešný dník mi veľmi spriejemňujete a má teda zaujím o kontaktovanie a nejaký širší výklad konzultáciu v budúcnosti. No platí, pardon, že keď sa uh, niekto pýta, že uh, o hlbšie, tak my na stránke Elementy zdravia máme také, že hlbkový rozbor. Preto ja mám dobre vzťahy s dcerou, lebo presne viem, aké má dary, aké má danosti, aké má obdobia a tieto veci by mal vedieť a poznať každý rodič. Neber mi tú štrudlu. A, takže keď budete chcieť ísť hlbšie, tak toto je cesta, že tam si viete na stránke pozrieť, čo všetko vám to prinesie. U horku môžeš. No, Tatiana teda je prvou v tomto maili, dátum je zhodný s narodeninami slobodného vysielača, ale ročník samozrejme trošku iný. 14.1.1979. Potom je tu Marián partner, ktorý je ním už krásnych 25 rokov, ako píše. Ten sa narodil 9.10. 1979, to je ten istý letopočet. No a syn je Jakub, ten má tiež v januári narodeniny 22.1. od roku 2012. Ty, tak to je veverička. No, ja. 4 dvojky tam sú určite. Nie, tam sú tri, to nevidíte? Ja ju vidím štyri. No, ale si sa vidíte zle. No ja vidím zle. Ja, no zle. Keď je 22 a 2012. No to sú tri. Tam sú štyri, 22 je 2. Vedia, ja viem, ja si robím predel. Dobre si ju robíte. <laughs> no. A do prdele. <laughs> a, naš, a ešte niečo tam dopísala? No tak, to je všetko len, že by... práve nám krásny zvyšok vysielania Ja aj, takže poďme, ideme začíname Tatianov, ano. takže Budeme mrieškovať hneď, alebo chcete Budeme niečo? teraz priebežne mrieškovať lebo to je menšia rodina takže to ďalejme, Máme tam aj 7 miestne ešte dátum respektíve 7 dátumov v jednom e je to koľko to príde. to je aj s babkou no. <laughs> skoro aj susedia <laughs> Tak, tak poď, poďme Michal, daj mriešku tak teraz 14.1.79 máme 3 jednotky, 1 dvojka, 3 trojky, 1 štvorka, 1 päťka, šestka tam nie je, 1 sedmička a osmička tiež nie je a 2 deviatky. Uh -huh. No zoberme si, že keď pozriete tá, uh, Katarínu s Tatianou, tak plus minus tie baby sú veľmi podobné. Uh, že aj sebavedomie majú aj uh, z numerológie aj majú dve deviatky čiže majú dar zarábať peniažky no ale rozdiel je v elemente čiže keď zoberieme Tatiana je inkou čiže to je žena ktorá má rada pekné veci ktorá sa určite o seba stará, samozrejme, ak nezabudla na seba, lebo vždy tam je možnosť, že Metrix vám nahodí, ale teraz máš dieťa, teraz máš také povinnosti, toto by si mala urobiť, tamto by si mala urobiť. Ale to, čo sa mi potvrdilo, keď som stretol ženy inovikov, aj keď sú napríklad, že v športovom, tak majú krásne ligotavé naušnice, prstenia, retiasky alebo niečo, že ten inovikov vždy tak elegantne bliká, Patogen Tatiany je sucho, to čo vás poškodzuje no a to čo máte spoločné vidíte s Katarínou tá, čo nie je síce vaša rodina, ale tiež máte predispozične to znamená keď hovorím, že predispozične to je pri narodení slabšie obličky a pľúca hrubé črevo takže to je Tatiana môžeme ísť na Mariana Mariana 9.10.79 1079. No a toto je veľmi zaujímavý, dátum. tu. Uh -huh. <coughs> Takže tri jednotky, dvojku nemá, jedna trojka, štvorku ani peťku nemá, jedna šestka, jedna sedmička, jedna osmička a typnite si, koľko deviatok? 5. Presne tak. Fú. Peť deviatok. Jaký frajer. Uh -huh. Takže tu máte chlapá, ktorý by mal zdvihnúť telefón a povedať o, viete čo, počul som vašu reláciu a, a mne sa páči tá myšlienka napríklad školy alebo inštitútu. ja mám na účte tak dve uh, miliardy, takže koľko potrebujete na to, aby ste toto vybudovali lebo on dostal dar, takže bolo by zaujímavé uh, dáme otázku Tatian, na Tatianu že či váš priateľ nosí fúrikom domov peniažky a ak nosí domov furikom peniažky... Kam ich nosí? No, <rý> <rý> otázka, Kade chodí, aby sme vedeli? Otázka, kam ich nosí, alebo keď ich nenosí, tak nemusí byť v súlade so svojou dušou. A vtedy... ako Oni, oni obidva, ja budú mať vždy pohodový život, lebo 5 deviatok, 2 deviatky, Aho. takže tie zdroje tam sú. Ale otázka je, že toto sú ľudia ktorí by mali uh, finančne vplývať na to, že majú dar tie zdroje extrémne k sebe priťahovať a tých peňazí majú veľa. Takže môžete povedať, áno, manžel má Fúrik. Uh, nosí taký poloplný alebo poloprázdny, ale Fúrik má. To znamená, to by ma, to by ma zaujímalo, lebo toto je zatiaľ len druhá osoba, ktorá ktor, za tie roky, čo robíme čísla, že mala 5 deviatok, čo je fakt, že taký, že úlet, ale prvá osoba, ktorú som mal s 5 deviatkami, tiež nemala veľa tých peňazí, ale takíto ľudia majú na to dar. Takže keď ideme ešte. K... Za, za Jakubom? Z Fešákov je ešte element, musíme. Áno, aj túto ešte u Mariana, A, on je zemička, takže... Zemička, v jeho prípade... Urč... Ani nie fúrik, ale nejaký vozík, rovno. A, a nie, to on má deravý fúrik, to znamená, keby sme sa spýtali Tatiany, že či on požičal použi kamarátom peniaze, určite ich požičal. A v pohode, nemá s tým problém, to, Toto no? by som sa určite stavil, že on určite požičal peniaze niek nie, rodine, alebo kamarátom a nevrátili uh -huh. sa mu, jeho patogén je chlad, takže vie, keď chcete, aby mal peniažky, tak všetky investície a hlavne pôžičky by mala kontrolovať Tatiana. Áno. Lebo ak to nebudete kontrolovať, tak on je zemička... Do... Z roboty rovno domov. Preto vidíte, že máme Mariana a ten mail bol presne tak napísaný, že bolo tam medzi riadkami napísané, že ja mám dobrého chlapa. Áno, krásnych 25 rokov sú spolu. Áno. no a to je tá veta, ktorá prezradila, že Marian je dobrý chlap a prečo je dobrý chlap, lebo je jej zem. Ale ako zemička, on má predispozične slabšie pľúca, trošku obličky, ale slabý žočník. Takže ak bude mať stresovú prácu, tak ho to môže vyčerpávať. Uh -huh. No, a poďme, na Jakuba. A preto sa Jakubo e, e, im narodila veverička, lebo Marian, keď e, sa o seba nestará, že nemá dobrý jedálniček a necvičí, tak jemu energia veľmi rýchlo môže klesať. Takže to môže byť aj jeden z dôvodov, kde ho to môže zablokovať. Takže, a pri tých datumoch je úžasné, že viete vidieť, že ale každému v prírode a v živote vždy bolo niekde ubrané a niekde pridané. Čiže zoberme si, keby Marian mal 5 deviatok a napríklad aspoň 1 dvojku, tak úplne inak bude fungovať, ako keď funguje takto. No a poďme na veveričku. 3 jednotky, 4 dvojky, uh -huh. 3 trojky, Štvorku a päťku nemá, jedna šestka, jedna sedmička a to je všetko, lebo osmičku, deviatku nemá. Vyčerpal to hneď pri prvých číslach. No lenže zoberme si, že senator, v tomto prípade vidíme, že on má dve trojky, takže... Tri, Tri trojky. Tri trojky. Takže podobne ako Tatiana, je, sú múdri, čiže napríklad Tatiana zma s priateľom, Uh, môžu mať konflikt v tom, že Tatiana, tak ako moja manželka, tú múdrosť má vyššie, takže tam nie je treba ísť do sporu v rámci múdrosti. A samozrejme ešte má aj uh, uh, sebavedomie, čiže vy sa viete posekať na tom, že sa budete baviť, kto má väčšiu pravdu a či tá pravda je pravdivá, alebo nepravdivá. Takže na toto si určite dať pozor. A čo sa týka teda sinátora, takže sinátor je zdravotne alebo elementovo, on je jangová voda, čiže je premyšľajúci a jeho patogén je horúčosť, A predispozícia uh, slabšie trávenie a slabšie obličky močový mechúr. Čiže vidíte, že toto je taký, že dobrý oči, učiteľ pre ocina, to znamená, lebo, Yangová, lebo zem sa snaží väčšinou vodu ovládať, ale keď chcete mať dobrý vzťah so synom, tak dobrý vzťah vám ho vytvorí kov. To znamená pohybové aktivity, nastavenie nejakých mantinelov, hraníc, lebo ak tá zem bude chcieť napriamo nie, tak toto musíš robiť, takto som povedal, takto by to malo byť správne. Takže tam sa budete sekať a určite neísť do toho, že idete, a, a aj keď sinátor je... E, on má tri trojky. Takže v podstate on môže múdrovať a on veľakrát napríklad s takýmito deťmi sa ja rozprávam ako s dospelými. Ja im nehovorím, že nie, že to tak nie je. Ja hovorím, musíš dať názor tak, aby si bol spokojný aj ty a aj ja. Lebo zatiaľ si spokojný iba ty. Ja môžem dať tiež návrh, že budem spokojný ja a tebe to nebude vyhovať. Takže ak sa máme dohodnúť, daj návrh, aby to bolo dobré pre všetky, nielen z tvojej strany. Čiže týmto spôsobom ísť do komunikácie. No a samozrejme, u sinatora bude treba trénovať sebavedomie aj lásku, lebo v jeho prípade, keď príde napríklad mladá slečna, ktorá má dve štvorky, dve osmičky, no tak ho môže zbaliť. A, vysečne... a poslať preč? Nie. Zbali ho a ovlada ho. A takto myslíte zbaliť? A, a... A vy sa čudujete, lebo to minulé, uh, to bolo niekde, som čítal takú dobrú vetu, že máma 20 rokov vychováva dokonalého syna a darí sa jej to. A potom príde iná žena a za, po, za, či, za pol mesiac sa z neho urobí uh, debila. To znamená, že normálne si ho omotá okolo prsteka. Manželka však. Nie, priateľka. Eba, ešte iba priateľka už ho ma áno. Nie, ona si ho omota a zrazu to, čo robil, to, čo bolo dobre, on nerobí. On proste nefunguje. No a to je preto, lebo tam mama alebo ten táto ho nevytrénoval, že e, v podstate dospelé dieťa a je jedno, či príde muž alebo žena, tak zrazu sa mi nepodlomia kolena a ja zrazu poviem áno, ako povieš, drahá, budem to robiť jasné len preto, aby si so mnou ostala. No, no, no. Čiže takéto deti, keď im chýba sebavedomie a láska, tak to treba dať pozor, lebo ak to nevychováte a netrenujete u tých detí, tak tam sa stane to, že vždy príde niekto takýto silný a takto si s ním krúti a ohýba A keď zobereme napríklad takéto osoby v rámci športu, tak oni o sebe, aj keď by boli Petrom Saganom, tak oni nikdy o sebe by nehovorili, že ja som najlepší, ja som a, zázrak slovenského športu a pozrite, tak to by to malo fungovať. Sú takí, ktorých keď sa spýtate na niečo, tak, tak povedia, no venujem sa tomu to napríklad. Áno, ale to je presne zase z čísel. Čiže ak hm. tam máte napríklad 3-4 štvorky, tak to je jasné, že to vyhrám, veď na, na, ja som sa narodil s takým talentom, to v živote taký talent nebol. Seba veľké, No, no to je to, je, to je, Aj keď prehnané, tým... Áno. Aj prehnané, áno. Keď chodím aj napríklad do rodín a sú tam teda štyria členovia a syn minule, bol som v jednej rodine a on mal tri štvorky a pýtam sa, kto v rodine je najlepší? No ja nie. Že normálne to ani som nedopovedal, on, ja nie. A mama, no jasné, Ivánuška, jasné, že ty si najlepší. Uh -huh. No fajn, takže to by sme tiež mohli odložiť bokom. A prejdeme k ďalšiemu mailu. Tuto to bude trošku o inom vzťah otec-céra. Píše nám, podpísaná je Mirka, ale píše Miroslava. Vlastne áno, céra, to bude s, s, s maminou teda. Mamina, céra, tak nie otec, ale mamina a céra. Som Miroslava, dátum narodenia je 18.9.1970. A céra je Kristína. 10. 4. 1997. Môžete niečo povedať o silných a slabých stránkach našich a možnosti zlepšenia vzťahu s dcerou? Jasné, že môžeme. Toto je ale dobrá veta, keď poznáte knihu Muži sú z Marsu a ženy z Venuše, keď poviete chlapovi, mohol by si vysypať smeti, mohol. A prejde týždeň a smeti nevysypané. Veď, ale ty si nepovedala, že teraz. Čiže vidíte, že keď chlap uh, hovorí a chce niečo tak on povie poprosím, pozrite sa na to a povedzte nám, ako to robiť ale ženy často používajú toto čarovné slovo ktoré toho chlapa začarujú že nič neurobi lebo vy poviete mohol, no jasné, že mohol ale si nepovedala kedy A ja, teraz ešte... ja, ja toto robím aj v mojej metrixovej práci Víte, že mohli by ste mi spraviť kľúč? Alebo že môžem vás poprosiť urobiť kľúč? Vôžem, môžete. No. A ja hovorím, môžte. A nejaký... ostanem stáť a pozerať. Čakáš, a kedy ťa poprosím. A pochopia, sa rehotať, niektorí to nepochopia, vtedy musím prístup iný zvoliť, ale zabávam sa. Ja Takže tak... dajme mriežku, Mirka. Mm -hmm. Počkaď, Mirka, je ale tam mladšia, či? Nie, to, to, je, je to je mamina. 18, 9, 70. No dobre. tam sú dve jednotky, ona ale nemá dvojku uh -huh. má tri trojky nemá štvorku a potom už má všetko, čiže 5, aj šestku, aj sedmičku po jednom osmičky aj deviatky po dvoch Takže zoberme, že Mirka je jinový kov. zase pekná, elegantná To vidieť už z čísev keď, keď samozrejme je veľmi dôležité, že keď stretnete takéhoto človeka kedykoľvek, kdekoľvek, tak tí ľudia by mali byť pekní, elegantní. To znamená, ak stretnete takú osobu, ktorá má také zvláštne oblečenie, alebo je tak, na Orave sa hovorí dogabana, uh -huh. divne, tak to znamená, že tá osoba zabudla na seba, na svoju dušu a tá dušička ju bude niekde potom tlačiť. A mám otázku čokoviky a piercingy tetovania. No, uh, dobre, to si nechaj potom to, aby sme to zase ne, neustrelili. A, dobre. Lebo a vieš, ako odpoveda Peter. Krátko <laughs> zase. Takže patoge... Uh, Výšiel ešte do doby, keď sa začali piercingy vy vyrábať. Vlhko, vlhko, a najslabšie organy sú obličky, močový mechúr a pozor trošku na žlčník, poďme na teda na Christine, ceru. Kristínu, 10.4.97. No a tu sa vraciame k pondelku, ako keby tak 5 jednotiek. Uf. 1 2, 1 3, 2 4, 5 a 6 nie je v tejto tabulke, 1 7 ani 8 tam nie je a 3 deviatky. No a teraz odpoveď, vidíte, že prečo sa mami napýta na vzťah. A to je odpoveď je preto, lebo princezná. Uh, Kristýnka, je osobnosť. To znamená, ona má 5 jednotiek, čiže veľké ego, ale aj sebavedomie. No ale samozrejme, mamina má tri trojky, takže ona vie, že je múdrejšia, ale keď som múdrejšia, nevysvetľujem človeku, ani dieťaťu a nepresviečam ho o svojom názore, len preto, že mám prax, alebo že mám väčšiu výbavu, Čiže mamina, keď vie o týchto číslach, no a cera je ešte jangová voda, e, jej patogén je vlhko a predispozične tiež sú to obličky a, tr a trošku pľúca hrubé črevo. Takže e, akým spôsobom môžem zlepšiť vzťah? Máte dve osmičky a cera nemá. Čiže keď by som cítila, že dcera začína byť smutná alebo začína prskať voda, tak prídem a poviem, vieš čo, ale ty si moja obľúbená, ja ťa milujem na tebe, mám rada toto a toto a začnete ju stískať, objímať. No a to, čo funguje pri všetkých vodách, treba sa s ňou rozprávať. Ideálne je to väčšinou večer, tie vody majú tendenciu rozprávať, ale keď už je v tomto veku, tak si dávať pozor, že kedy ona potrebuje byť sama, že keď zi, vaša otázka by mala byť, že a, chce sa rozprávať na túto tému, ona povie, nie, mami, ja chcem, teraz potrebujem byť v tichu a sama, tak to akceptujte, lebo ona potrebuje ísť do svojej hĺbky. No a dať si pozor na to, že aj keď dcera má svoj názor, tak je to jej názor. Ja viem, že vy ako rodič a hlavne vy ako Múderc, keď tam máte 3, trojky, cítite, že tá moja rada môže pomôcť, ale od určitého veku, čiže to je od 16 rokov, by ste rady nemali dávať a mali by ste e, pracovať tak, že nechto dieťa sa samé naučí, lebo to dieťa sa viac naučí, keď má svoje chyby. Ako rodič by som dal upozornenie, ja by som si možno dal pozor a strážil by som si toto. Ale ak to dieťa si to chce zažiť, nech si to zažije. Keby ste si, keby ste si dali pozor, tak nemáte dieťa. Ale vtedy, keď spracujete na dieťati, tak si pozor nedávate. No, problém je, keď zistíte... A niekedy si nedávate, alebo dávate aj tak pracujete. Na problém je, keď zistíte, že mám doma futbalovú jedenáctku. Tak to je vtedy, ste si nedávali pozornosť. A neboli ste tri roky doma. No. Áno. No a otázka Michala, čo sa týka kovu a piercingu... takže tetovaní. Takže kovy majú tendenciu vždy nejako vynikať. No a piercingy, keď sú takéto srandy, že keď je to napríklad na uchu, moja dcéra tiež má asi... Čo no ja asi viem, na ušničku 6 alebo, ako bežne? 6 alebo 8 na tom uchu. Toľko no na ušnic? Len ja, aby <laughs> ja, nešla okolo magnetíku. <laughs> ale to je kou, že oni potrebujú trblietky uh -huh. a keby, keď je to taký, že piercing niekde na iných zvláštnych miestach... Na popku. Tak je to rebelstvo. Že popok je, popok ona, je už zvláštne miesto? Na piercing? Ja sa pýtam. Je, hoci kde. To znamená, to je o rebelovaní, že ona na niečo rebeluje a potrebuje zaujať. Uh -huh. to znamená, takže v takom prípade, keby chcela napríklad dcéra piercing na pupok alebo na nos, tak ja spoviem, že dobre, povedz mi prečo. Keď povie len tak, nie. Ak mi nepovieš adekvátny dôvod, tak nie. No po 18. už jej nemôžete povedať nie. No po 18 ke nie, ale keď žije so mnou, tak sa dohodneme na pravidlách. cestuje tieto dvere len bez železa. Uh, keď mi povieš <laughs> dôvod, že prečo to nosíš, aký to má význam, môžeš. A ak uh, mi nepovieš, tak môžeš si odo mňa prenajať izbu a býva tu ako spolubývajúca, mm -hmm. musíš platiť nájom, lebo a treba ju postaviť ako dospelú, že mm -hmm. reálne určité veci. Povedala si si, že chceš byť zodpovedná za svoje telo, tak buď. Nie, no, tak, tak. ale musíte. v podstate v určitom veku a ideálne je, že zoberme si, že sú kmene a miesta, kde dieťa prechádza v 16 rokoch skúšky dospelosti a napríklad ja keď som bol so šamanmi, tak ten šaman hovorí, že bežne v 16 rokoch alebo 15, neviem ako to majú v niektorých krajinách, že pošľú dieťa do Prálesa, nie, že pošľu dieťa tuto vedľa do dediny do obchodu, ale pošlete dieťa do pralesa na týždeň. No v rozprávke o Pernikovej chalúbke to tam rodič zaviedol, ale... nebol to prales ale len les. A teraz si zoberte, že v dnešnej dobe, keď by ste mali poslať dieťa do Slovenského lesa, kde tu niekde sa pohne nejaký medveď. Mm -hmm. a, už nemusíte no, ani nemusíte ja ani do lesa ísť. Je. On už príja aj do dediny. Ale to, to, to obrazne. Ja chodím po lese veľa a nemal som za tie roky šťastie stretnúť medveďa, takže to nie je také. Hovoríte o tom ako o šťastí. No veď, lebo, lebo ľudia hovoria, že tých medveďov je veľa. Ale keď zoberieme, koľky ľudia toho medveďa videli a stretli a to, že občas beha medveď po meste, to nie je, že sú premnožené. Samozrejme, môžu byť vo väčšom, ale ak by to bolo... Z že... Tisíc medveďov traja v do mesta a dajú to v jeden deň, no. No tak si myslíme, že sú všade. No, ale keby to bolo tak, tak povieme, keby sme sa spýtali ľudí, ktorí chodia po horách, takže koľky, koľky ste stretli medveďa? To percento je malé. Uh -huh. Čiže reálne nemôžeme sa baviť, že je, je toho veľa. A veľa je to, že napríklad my, keď sme boli v Peru, tak bolo normálne, že Tarantula, my sme mali také, že ubytovanie, to bolo uh, urobené v džungli, tak tam bolo normálne, že to bolo vysekaná džungla a tam mala pani urobené na takéto rituály na uh, bývanie, tak my sme normálne Tarantulu videli, uh, Hada, proste tam bolo takéto, že divoké vyzbenie, ale normálne Zbiňo, keď išiel, tak vraví, aha, pozri, tu tarantula, alebo na... na dva Ohoj, kľúčke, tarantula. Čiže a tam máte na, na každom mieste, že tam máte jedovaté hady, tarantuly, tam máte šelmy, ktoré v podstate vás vedia roztrhať a vy máte poslať svojho syna alebo dceru do pralesa na týždeň. A robí sa to ešte dneska? Robí. To znamená, že tieto veci sa robia, keď samozrejme oni žijú takto. Uh -huh. Ak už žijú v mestách, tak sa to nerobí. Ale ja, čo som bol so šamanmi, čo sú takto, že priamo uh, v pralese, tak toto robia. A uh -huh. také tie uh, výchovné metódy, že uh, keď oni tam majú takého, že ako keby vyššieho, že to je ako uh, dedeček a on je mudrc v tej dedine. A keď dedeček niečo povie, tak to platí, o tom sa nediskutuje. To sú tie morálne autority, nie? Áno, a keď videl, že napríklad on zbrával tie deti do pralesa a videl, že tie deti a, sú z divých vajec a neovládajú svoju energiu, tak on ich zaviedol na miesto, kde on sa postavil a kde boli také červené mravce, že to boli také mravce, že skoro centimeter, s takými klepetami a oni kúšu a normálne ten uh, dedeček sa postavil, on stál, po mlozili lozili tie mravce a, a nepohryzli, ne, ho. nepohryzli. Ale tie deti, čo boli ako keby z divých vajec, tie kúsali a oni au, au, ale vedeli, že nemôžu odísť, lebo kým dedeček nedorozprával príbeh, tak tam musia stať. A ešte taká príhoda, že ako keď tie deti boli také, že rebelské, že čo im robievali, že normálne ich dali do takého mierneho podrepu a asi 5 cm také drievka im dali pod koleno, čiže aby to držali tým v tom podrepe a museli tak stať. Keď to drievko im spadlo, zase na začiatok. A zase sa im rátal nejaký čas. Takže uh, my sme veľmi benevolentní na tie deti, ktoré vychovávame a samozrejme sa nemôžeme čudovať, že tá generácia je taká, aká je. A dneska je dokázané, že väčšina detí... A do 20 rokov asi polovica z nich bereň brala alebo bere nejaké antidepresíva čo je obrovské číslo a kedy si ste stretli chlapca s nejakou činkou a dnes s kabelkou no. no ale to je odpoveď, že aký majú prístup, aký majú pohyb akú majú výživu a to všetko spôsobuje, že tá generácia slabne, takže hmm. bude zaujímavé čo sa bude diať Prejdeme k ďalšiemu Mailu a tam budeme mať spomínanú Emily, píše nám Atila. dcera sa mi narodila 5.1.2024, čiže má teraz dva ročky, môžete mi o tom dátume a čísla niečo o nej prezradiť, volá sa Emily, ak sa to nehodí, nevadí, rád vás počúvam a pozdravím všetkých, chodí sa nám to dnes. Čo nám hodí? Takže keď nám hodí na inštitút, tak, alebo na školu, tak sa nám to hodí. No. Záleží, čo nám hodí. Veď Attila nepovedal. Že Ahoj, hlavne, že ona hodí do školky, alebo, alebo bude ešte len hodiť. Aha, hodiť, hej. Možno, možno on má nejaký maďarský prízvuk. Tyla by aj mohol. No. Ja, áno. A to nie, že by sme mali niečo proti no nie nejakej skupinke. No. Ale pointa je, že život má byť o provokovaní a o radosti a niekedy potrebujete tú radosť a ten smiech vytvoriť takýmto... Jak to vravil Skrucaný? Všade okolo sú len samí Maďary. Aj minule som bol v Debrecine. Čo hovorí? A viete, kto bol v Debrecine? Nadáva nám. Nadáva, nadáva, nadáva. nadáva nám. Tak Teraz... poďme na čísla po slovensky. Jedna jednotka, dve dvojky Trojka tam nie je Ale za to A v tomto je to fakt, že veľmi zaujímavé Tri štvorky uh -huh. Tri peťky a ďalej nič A už nemá nič Už nemá. Nič. Počkaj, to má iba také 9 čísel dokopy No, tak lebo aj ten pôvodný dátum je tam 5, jednotka, uh -huh. 24 Čiže veľa tam toho nie je Pekne No, takže poďme k Emily No, Emily je zemička je jangová zem, jej patogen je horúčosť a predispozične má slabšie pľúca a trávenie, takže pozor, v jej prípade to, čo bude najväčší boj, je, že sa bude zatínať, lebo zem sa snaží pomáhať, ale keď sa naštve, tak sa zatne, no a tým, že ona má tri štvorky, tak to nebude až také jednoduché. Čiže dobrá rada pre Atilu je, keď budete vidieť, že Emily sa zatína, tak je taká hra, ktorú učím rodičov a robil som to s cérou, lebo aj, aj zemička sa vie za jangova zaťať, aj kovíky sa zatínajú, takže keď sa moja céra chcela hnevať, tak ja som jej vysvetlil, že pozri, zautočia pavúčiky a oni ťa budú štekliť. Čiže z rúk som urobil pavúkov a teraz som jej ukázal, že pozri, keď sa usmievaš, pavúky spia, ale keď uh, si nahnevaná, tak pavúky šteklia. Takže keď cera bola, že sa išla hnevať, že si takto sadla, a tak ja som ju začal štekliť. Sa. Áno, takto, keď sa zamračila, tak ja som ju začal štekliť a ona hovorí, oci, čo to robíš? Ja vrem to ja nerobím, to robia pavúky. A ona, prestaň. Ja vrem, to ja nerobím, to robia pavúky. Pavúky, prestaňte. A, a, a pavúky neprestali. Pavúky prestanú vtedy, keď sa začneš usmievať. Čiže túto metódu ja vždy používam, keď sú deti malé a tvrdohlavé a zatínajú sa. Aha alebo idú plakať, tak ja ich začnem štekliť a poviem, pavučikovia útočia, lebo oni, oni chcú, aby si sa smiala. Aha. A toto to nestačí takto. Nestačí. A toto ale na vám, na puberťako fungovať nebude. Takže, <laughs> a ani na dospelých, hlavne keď máte ženu a je taká, že zaťatá, hmm. tak to vám nebude fungovať. Neváš sa? Nie. Yeah. Ja ti niečo... Nič mi nie, nevidíš. Kami som malo byť. Som v pohode. Oh. Ale čo je zaujímavé na Emily, má tri peťky, takže ja by som podporoval rozvoj jej intuície. Čiže, keď niečo chce, alebo keď niečo idem variť, tak sa spýtam, čo chceš papať? A ona... Čisté cestovinky. Tak robím čisté cestovinky. Alebo, keď ona bude väčšia a vy pracujete alebo niekde podnikáte, tak alebo potrebujete odpoveď, vždy by som sa spýtal, Emily, vieš čo, chcel by som kúpiť takéto auto a ona nie. Keď povie nie, ani nepremýšľajte, lebo ona, keď tým, že má tri 5, tak vidí tak 2-3 roky a možno viac dopredu. Ona nevie popísať prečo, aké sú dôvody, ale vie, že nie. A keď vám to povie takto jasne, No tak hľadajte inú alternatívu a dokáže vám vďaka tomu, že toto budete podporovať a rozvíjať, ušetriť aj peniaze v podnikaní alebo v práci, alebo vyhnúť sa určitým situáciám, do ktorých by ste sa normálne dostali. Takže a to, čo Emily, tým, že jej tam chýba láska a napríklad a... Chyba jej trojka, čiže tí, čo napríklad e, nás počúvate prvýkrát, jednotka je ego, dvojka je energia, trojka je múdrosť, štvorka je sebavedomie, peťka je intuícia, šestka je schopnosť dokončovať, sedem je duchovno, osem je láska, deväť sú peniaze. Čiže keď napríklad Emily chyba trojka, tak určite nebude vizuálny typ, ale bude sa učiť z počúvania alebo z takého z tých fyzických zážitkov, Šestka znamená dokončovanie, takže naučím, že keď sme sa dohrali, poupratujeme a ideme papať. Ale ona je hladná. Keď upraceme, môžeme ísť papať, Ale ona je hladná. Keď upraceme, môžeme ísť papať. No a to, čo by som určite u nej trénoval, je, a, a, potrebuje sa mať rada, takže, lebo aj ona bude hľadať a, kamarátov a vzťahy, kde bude vidieť, že ju majú radi. Čiže zemičky... Často môžu str môže strhnúť okolie. No a naučím ju pracovať s peniazmi, čiže grož si odkladáme do pokladničky, grož ide maminke na vecičky. A Drož, grož ide odsínkovi. A grož si môžeš kúpiť, čo chceš. Čiže keď dostane od babky uh, 30 eur, 10 do pokladničky, 10 skonfiškujeme na oblečenie a 10, si za to si môžeš kúpiť niečo, čo ti bude nejako slúžiť. Hm? Fajn, tak poďme na ten najkošatejší e-mail. Ideme na... Uh... So siedmimi dátumami. Nie 2, 3, 4, 5. Áno, sedem ich je tu. 7, to je. Píše nám Marian z Považia. Aj posiela taký vtip, že pán Planeta vraví klientovi, vy ste hrozný pacient koloidné striebro neužívate, pijete, fajčíte, za ženami beháte a ešte k tomu sa aj dobre cítite. Áno. <skrý> <skrý> to je taký, že mi pripomenul vtip Marian, že príde pacient k doktorovi a hovorí, že pán doktor, stratil som chuť a pamäť. A on hovorí: tak tu máte liek, to je na chuť ochutná to, vraví, fuj, to je hovno, vraví, a, výborne. A a, chuť sa vám už vrátila. Chuť, áno, a, nemôže si pamätať áno. ako chutí, keď to nejedol. A teraz druhú <laughs> tabletku ochutná vraví, fuj, to je zase hovno, vidíte, už aj pamäť sa vám vrátila. Takže... <laughs> no, Marian, ten je narodený 20.12.1963. Chcete všetkých 7 dátumov hneď? No, dajme. Manželka je Katarína... 19. 7. 1968. Potom je tam o deťoch písané Katka, tá najstaršia 22. 1. 1992. Áno, 2. 1. 1993. Andrej, ten sa narodil o rok neskôr, 29. 1994. 29. 1994, potom je Lenka, 23. 7. 1996 a najmladšou dcérou Daniela, 27. 8. 2000 a máme tu aj vnučku Ninu, 1. 3. 2022. Takže takéto košaté. A to je vnúčka koho? No že Marianova a Kataríny. Veď viem, ale... No, ale koho neví, je dcéra? Nem, nemám je. pripísané, že ku tak komu ja, patrí. Udeme to vrať, že to najstaršie. No, no prípadne <súrť> nám viem. môže ešte, Mariana nás teraz ešte je. počúva, tak by nám mohol dopísať, že ku komu Ninu treba priradiť. Či kúkatka Andrejovi Lenke, alebo Daniele. Podľa mňa tá desaťročná. Aká ročná si zazdravím, prda. Tam je rozdiel 22. Veď viem, veď viem. A tomuto sa hovorí napríklad technika, že vytvoríte okno, mm -hmm. že ten mozog sa zastaví. aka 10 ročná <laughs> Pozeráte. A teraz vám vyresetuje systém a vtedy dokážete vsú, vsúvať ako keby pozitívnu informáciu. Že aký si ty šikovný chlapec. Čiže keď sa vám, keď chcete napríklad ovplyvniť svoje okolie, alebo svoje deti, tak viete vytvárať takéto okna, že napríklad nastraším ho a vtedy poviem, aký sa tý šikovný, aký si odvážny a viete vytvárať pozitívne programy, lebo tam sa vytvoria neuveriteľne silné neurodráhy vtedy. Mhm. Uh -huh. No a nevieme, či už Miško stihol prvý, prvú mriežku pri Mariánovi. Mám hneď mrieškovať? No môžeme aj dať ja Mariana hneď. To no máme nemáme tam nič viac popísané. Len toto, ale keď teda máme výnimočný deň. Vždy platí to, že myslíte na to, že my nie sme teta s čarovnou gulou, tak. ktorú pošúchame a teraz vám ani, odpovedáme. Ani uh, ale Marian poslal vtip, takže... Poslal vtip aspoň. Za, za to môžeme, za to môžeme. <laughs> to znamená, keď sa tam vyvinie nejaká aktivita, tak... Uh... Že to nebolo len také suché poslanie dátumov. Áno. No dobré, no, tak on prečo poslal vtipu, lebo je inový oheň? On už písal, že vraj nejaký kritický mail poslal, tak teraz neviem, že ku ktorému by som sa mal vrátiť. Dobre, on má dve jednotky. Mm. Asi to musím pozrieť, že to má správne, lebo je tam 5 dvojok. 5 dvojok by tam Aha. mohlo byť? 1 trojka, 1 štvorka, 5-ku nemá, 2 šestky, 7-8 nemá a 1 deviatku. Mm -hmm. No a keď zoberieme napríklad Mariana, tak si zoberte, že toto je uh, adept na to, aby bol dobrý športovec. Lebo 5 dvojok je proste uh, obrovská veverička ve ve ve a tým, že je oheň, tak ho namotivujem. Podl Ty musíš byť najlepší, lebo priemerný, čo, priemerný tebe sa neoplatí byť. Takže takýmto spôsobom by ste ho vedeli hecnúť do toho takého výkonu a on na to predispozíciu má. Jeho patogen je horúčosť a keď zoberieme jediná vec, kde, ktorá by ho napríklad zase z pohľadu športu blokovala a to je trávenie, čiže svaly by mohli, ak by nejedol dobre a jedol by sladkosti tak by si ich vedel blokovať. No. Ja som našiel medzičasom ten mail ktorý on posielal akože kritický z obsahom. Ono to vyzerá, že ani Ježiš nebol dobrým človekom, keď sa za nás obetoval. Podľa vašich buddhistických teórií by India alebo Tibet vzorom e, pre celý svet. E, tam nie je písané, či by bola, ale pešte tam veta. Každý, kto idealisticky zbožňuje tieto joginské praktiky, nech si zajde pozrieť do praxe do spomínanej India, hneď z toho vytriezvie, po ovoci ich poznáte. Áno a zase... Samozrejme, tie krajiny uh, celkovo, keď zobereme, aký tam je ob, uh, v Indii obrovské množstvo obyvateľov, tak nájdete a to nemusíme ísť do Indie, ale stačí len Slovensko, ktoré má plus minus nejakých 5 miliónov, čo India má možno jedno mesto, tak. Hm. A teraz zoberme, že na Slovensko vidíte, že ľudia, ktorí žijú extrémne, v extrémnej uh, špine a proste v obrovskom prežívaní a im to reálne vyhovuje, lebo takýto človek, keď sa dopracuje do takejto nejakej úrovne, tak je to samozrejme jeho voľba, jeho rozhodnutie, lebo ja som mal klienta, ktorý mal asi najhoršie čísla, aké existujú, zatiaľ som nemal uh, klienta, ktorý mal horšie čísla a on, keď sme robili hlbkový rozbor, to mal celé čierne. To sú karmické, ako keby, krivdy, bloky, nastavenia, ubliženia a všetko. A keď on vyskri... Podľa dátumu narodenia? Podľa dátumu narodenia. No, ale s tým sa dá niečo ešte robiť, Pri... aby neboli hĺbko... také čierne? Nedá. No. To, to len potrebujete žiť. A tým, že som videl, že on celkovo už má kus cesty prejdené v tomto živote, lebo nemal dobré vzťahy, v práci sa nedarilo, proste komplikoval sa mu život, zdravotne to nebolo dobré. A keď som videl, že je taký že vtipálek, tak už som tak nahodil, že počúvajte, vy ste nepremýšľali, že si kúpite lano a pohojdate sa? A on vravil, už som, pr som párkrát premyšľal, ale som si uvedomil, že asi z nejakého dôvodu si tá tu duša to vybrala, tak ja potrebujem žiť. A tu by bolo zaujímavé, keď by som mal napríklad v tomto momente jasno jasnozrivého, tak ja by som sa na ňoho spýtal, prečo jeho život je taký, lebo on mal brata, ktorý je dvojča a on hovorí, pán Planeta, ale ja mám pekný život, ja mám ešte brata a to je dvojča a on je bezdomovec, gambler, drogovo závislý alkoholik. Tak ten prebral na seba to najhoršie, nie? Nie, oni obidvaja mali, len to je presne to, že brat s tým nič nerobil uh -huh. a on sa s tým pasoval. To je ako príbeh, že máte a, oca alkoholika, Jeden syn sa stane úspešným podnikateľom a hovorí čudujete sa, veď som mal takého oca a druhý syn sa stane alkoholikom, lebo povie, že čudujete sa, že máte takého otca. Takže môj pohľad na Indiu, Tibet alebo tieto krajiny není taký, že by sa mi nohy triasli pri tom, keď počujem tú krajinu. Mne sa nohy trasú, keď vidím ľudí so schopnosťami a darmi a talentami. A tá Čína je zaujímavá prečo? Lebo ten, tí vladári v tej dobe tých schopných ľudí e, obklopili sa nimi. My keď sme tu mali e, kresťanstvo a také, tak všetci ľudia bylinkári a takíto so schopnosťami sa upalovali ako čarodejníctvo, Takže v podstate určité obdobia na fungovania, tak vymietli ľudí s takýmito obrovskými darmi. A schopných... ale to máme aj dnes, len sa neupalujú, ale up iba upalujú. Ale prečo? Áno, ale v tej dobe sa normálne tí ľudia zabíjali. Kdežto v tých krajinách, a zoberme si aj Peru, že tam máte veľa schopných šamanov, ktoré majú, ktorí majú obrovské dary a takisto majstrov či už sú to čínsky alebo tibetský, ale to je preto, lebo v podstate tomu, tomu duchovnému smeru sa venuje ale nehovorím, že by som obdival tú krajinu a že by som sa tam išiel sťahovať. Hmm. Mňa fascinujú ľudia, ktorí tie teoretické veci robia v živote. Mňa nefascinujú a to robia kdekoľvek na svete a naopak. Áno. Ano. To takže, máte roztrúsené po celom svete. Takto. Takže tu je odpoveď, že v podstate nie je to kritický pohľad. Je to samozrejme názor Mariana a ľudia majú právo na názor a samozrejme len vy potrebujete veľakrát vnímať a počúvať, kde sú tie slova, lebo to, čo už som dneska na začiatku spomínal, slova hovoria len 7% významu toho, ale emócia a tón hlasu hovorí, ako to reálne je, že ako to ten človek cíti a vníma. No no, Preto. no, povie, som šťastná a vy veríte, a potom, som šťastná, no. Takže, a to sú, nie, no, to, trošku ste to ako ohník nie, nedali, lebo ako ohník to viete lepšie, no. že, Ke, ke... Ano, ale teraz som nechcel byť úplne ako Brad Pitt, zase, viete. No tak buďte ako Breda Pitta. A teraz myslíte, ktorý dať? Ten, ten, veselý, prvý, či... ten veselý? Ten veselý. veselý? No. Som šťastná! Výborne, no a to je presne to. Ale keď niekto povie, uh, som šťastný, tak tu máte ten rozdiel, že slova sú ja tie... som na to uveril. Tie isté? Fakt? <laughs> tak tak ja, som, ja som Brad Pitt. <laughs> tak odneska od ma volá aj Breda Pita to znamená a Breda Opita no. takže Marian je in ohník jeho patogénia je horúčosť a predispozične orgány, teda trávenie a trošku žočník, čiže máte dosť energie uh -huh. no a samozrejme, keby som chcel rozhodiť Mariana, tak nevieme aký datum je ľubo, ale Mariana, keby som pustil na ňom manželku ona je jangová voda a s ohňom, keď ona začne špliechať a moja Marian má jednu trojku a moja manželka päť, to by ste videli iskrenie. Že keby ste ich takto posadili a začali Taliansko? To by bolo iné Taliansko. Uh -huh. Takže a Marian tým, že tam má ego, tak on by sa nenechal ešte sebavedomie to on by si nenechal všetko tak zobrať a to je presne to, že vy by ste sa nemali vtiahnuť, nechať do tej Matrixovej hry. Vy by ste sa mali, tak ako to hovorila Janka, z nadhľadu pozorovať. On ma teraz provokuje. On ma chce dostať, aby som sa naštval. Alebo Ale to chce... si hovoríte v duchu. To si hovoríte v tom nadlade, uh -huh. To hovorí ten tretí. Ano, tam <laughs> za mnou ja. Pozerám sa na toho človeka a rozhodiť. No a tomuto sa napríklad hovorí z pohľadu práce mysle, že ste disociovaní, že nie ste emočne do toho vtiahnutí. Uh -huh. Lebo keď vidíte dvoch ľudí sa hádať na ulici, tak nepoviete, pozrite debily. Vy sa pozeráte a nemáte emócie, že by ste sa hnevali. Alebo utekať chcete, len a sa pozeráte. Len sa pozeráte a poviete, sú zvláštni, prečo sa tí ľudia hádajú, ale tie emócie vo vás neprebiehajú. Uh -huh. Ale ako náhle sa rozprávate vy s niekým, tak presne toto je metóda disociácia. Ako keby som pozoroval dvoch ľudí, on mi niečo rozpráva a ak ja som v rovnováhe a mám vyriešené svoje zranenia, hmm, to je zaujímavý názor. Alebo s týmto nesúhlasím, uh, podľa mňa to môže byť inak a keď viem, že ten človek má napríklad väčšie ego, tak ja mu nemôžem trebujem dokázať, že je to inak. Hmm. Čiže zoberme si, že pred pár rokmi Manželka by išla do takého sporu s ľuďmi a že by im argumentovala, vysvetľovala, ale za tých x rokov pochopila, že ľudia majú právo na názor, aj keď ten názor nemusí byť v súlade s jej názorom a ona ich nepotrebuje presviečať a nepotrebuje im argumentovať, že je to tak, že ten človek, ak to nebere, a napríklad niekto môže vytvárať veľký odpor, že duchovno je čistá blbosť a keď chcete zažiť, ako funguje vysoká škola a energie, tak skúste ho nadávať na to, že toto je čistá kravina. Ako sa môžete, ako sa môžete niekto zaoberať takými debilinami a skúste toto robiť rok každý večer a pobavíme sa o 10 rokov, čo riešite a kde sa nachádzate. A takého, takého človeka možno o 10 rokov nájdete, nájdete v ašrame, ako medituje ram, ram, ram, ram, ram, alebo, A tuto šrám a tu Alebo om, om, om, om. Takže, uh -huh. takže vesmír je v tomto uh, nekompromisný. Preto ja sa nevyhrážam ani ľuďom, ani vesmíru. Lebo viem, že tie energie sú silné a môžu spustiť procesy. Tak. Katarína druhá v poradí, 19. 7.68. Tu ma tá mrieška zaujala, takže začneme od konca. Uh -huh. A vysvetlím prečo. 3 deviatky, potom od začiatku, 4 jednotky. A zase pojíš na osmičku? Nie, lebo všetko ostatné je po jednom. A úplne kompletná tabulka. Áno. Čiže 4 jednotky, 3 deviatky a všetko ostatné má po jednom. Takže zoberme si, že zase uh, vzťah vás dvoch môže uh, začať trošku škrípať, keď sa uh, začnete presviečať opravde. Áno. A, a chcel by som manželku presvedčiť, že je to tak. Ja presvedčiť. Uh -huh. Čiže ona je 19.7. 68. A no. no, ona bude pekná. A čo bude? Už je? Tak je. A ona je jangovikou uh -huh. a jej patogén je horúčosť a predispozične, pozor, trošku trávenie, obličky a trošku pľúca, hrubé črevo. Čiže keď je manželka jangovikou, Napríklad Jangovikov nemôžete sklamať. Ako sklamete, Jangovikov nedáva veľa šancí. Nemali by ste, ale môžete sklamať. Takže preto dar Mariana je, že váš vzťah môže byť, že vtipkujem, zabávam a v podstate Marian, keď chcete mať dobrý vzťah s manželkou, tak buďte taký ten veselý, ša šarmantný blázonko a v podstate manželka bude svietiť a žiariť. Manželka je veľmi silná žena. Takže v podstate ju až tak ľahko nič nezloží. Samozrejme, ak by jedla hlúposti, tak samozrejme na tom fyzickom tele sa to vie odraziť. Ale ona by mala byť schopná a silná a má tri deviatky, čiže by mala mať dar zarábať peniažky. Uh -huh. Prvá dcera po Katarína, Katka, 22,1,93. Ideš, Michal. No, dobre dve jednotky, štyri dvojky, dve trojky, a potom štvorku nemá, jednu peťku, šestku nemá, jednu sedmičku, osmičku nemá a tri deviatky. Takže zoberieme, že katarína Katka a, má veľa energie, čiže dcera je takisto a, energeticky na tom dobré, ale to, čo jej vytvára protiklad, je jín voda. Čiže môže byť, že je síce vitálna, ale potrebuje ísť aj niekedy do ticha. A čítať si, zaoberať si, čiže tam bude takéto pnutie medzi tým ako keby fyzickým pohybom a takým tým tichom a sedením a čítaním a vzdelávaním. Jej patogén je sucho a predispozične by som si dal pozor na trávenie a obličky močový mechúr. No a pri cére, tým, že je jin voda, tak zase platí, že uh, Marian vie mať dobrý vzťah s cérov vtedy, keď to bude prepájať cez drevo, čiže keď cez tvorivosť. Nie priamo, že jej hovorí, takto to máš robiť, takto by si to mala robiť, lebo tam pôjde do konfliktu, a teda oheň s vodou budú prskať. Nebude to nejaký veľký ohňostroj. No a manželka tiež si musí dávať pozor, aby nevytvárala veľký tlak ako kou. Skúste ko... si dať mikrofón trošku bližšie. Áno, aby nevytvárala väčší tlak ako kou na tú vodu. Potom je tu syn, Andrej, 29.94. No, on má jednu jednotku, jednu dvojku, tri trojky dve štvorky, potom peťku a šestku nemá, jednu sedmičku, osmičku nemá a tri deviatky. Hm? Mariancia, Marian si ak, akú, akú, aké finančné zázemie u detí urobil. Musí ich naučiť o troch grošoch, ale takže jeden si necháš, dva a dáš ocovi. Ne, ja sem... <laughs> ano, toto je dobrá metóda, takže toto by som takéto trojkové deti naučil. Uh -huh. že... Deviatkové. Áno, deviatkové, pardon. No a Syn je dobrý, lebo zoberme si, že za to je inová zemička, čiže toto sú vždy, keď majú uh, partnerky, takíto muži, tak ženy povedie, ja mám dobrého manžela. Len problém je, že to vedia aj okolie, vedia mm -hmm. to aj rodina. A keď A... si to uvedomuje ešte aj ten manžel, tak to môže zneužiť? Manžel, nie, on sa seba nevie. Ja, jeho zneužívaj. Lebo zavolá mi kamarát, vie, že čistka, ale a... on potrebuje pomôcť. Zavolala mi mama, že napríklad keď sú to také, že metrixové rodiny uh -huh. a ten, tá mama neodstrihne pupočnú šnúru a syn je jedináčik, tak ten syn beha ako psík za maminkou a vtedy tá žena strašne trpí. A samozrejme, on má vedľa seba sebavedomú ženu, ale z jej to strašne na nervy, že ona je až tretia po mame. Mm -hmm. Takže toto u chlapov, ktorí sú dobrí, lebo on je dobrý, vám na ňom nič nevadí, on vie poupratovať, o rodinu sa postarať. Len problém je, keď písne, pískne Ferko alebo Joško alebo kolegyňa, alebo, alebo mamička, alebo ocinko, tak bežka. Uh -huh. a toto treba u tých chlapov ústražiť, lebo to dokáže rozbiť v siach. Pozerám z... na tú mriežku, ale ja by som to tam nevidel nikdy. Čo hovoríte? Ale to je zo zeme. Uh -huh. A jeho patogén je vlhko a predispozične tiež sú tam obličky a trošku e, žločník s pečenou. No a samozrejme, on potrebuje lásku, takže on určite bude mať fešandu, ktorá bude mať osmičky, lebo to je väčšinou takže že kombinácia. Uh -huh. Že ako pozriete, že Marian osmičku nemá, ale Katka má. Ďalšou v poradí posledná céra, Lenka. No. Není posledná. Aha, no bude ešte céra. vnúčka. vnúčka má... bude. Ešte tam je... No vnučka potom Zvonka. už len, ale céra je posledná. Ako myslel, že posledné dieťa. jeho. Veď ich 6 bolo a teraz sme Sedem a... ich je a máme 4 deti a jednu vnučku, A toto je posledná dcera. Dva je dospeli, štyri deti jedna vnučka, No dobre. Takže teraz ideme... Lenku. Toto, tam má dve jednotky, jedna dvojka, štyri trojky, potom štvorku a nemá, dve šestky, dve sedmičky opäť nemá osmičku a dve deviatky. No, takže tu máme ďalšieho mudrca a keď zoberieme... Jednu dvojku. Aha. A ona je inkou, takže pekná, elegantná, ale platí to, čo pri manželke, že dávať pozor na to, aby sa neurážala. Patogén je horúčosť a predispozične sú tam slabšie pľúca a trávenie. Čiže pľuca hrubé črevo a trávenie. No a tým, že cera je múdra, to, čo by ešte má dve sedmičky, ešte systematická, tak to, čo by som ju učil, len popracoval na sebavedomí, aby uh, vedela, lebo ona, keď je in kou, tak určite je pekná, elegantná, ale ten kou by mal si byť e, istý tým, že som pekná, som schopná. Nemusí, e, tie, tie osoby, čo nemajú štvorku, nikdy o sebe nepovedia, že som najkrajší, najlepší. To povedia tí tri štvorky, štyri štvorky. Tí na, o sebe hovoria ako Ivan z Zmrazika, ale tí beštvorkoví. A zažil som to, aj keď som, e, keď chodím po kurzoch, po prednáškach a veľakrát som to zažil, že pekná žena a vidím čísla, že nemá štvorku, tak keby to bolo prílenke, tak sa jej spýtam, uh, pozri, môžeš mi povedať od 1 do 100, na koľko percent sa máš rada, a to by ste videli, tie grimasy, že to je ťažká otázka, vrajím ťažká vec a pozri na seba, ako vyzeráš. veď ty si princezna, a ona povie, že je to pre ňu ťažká otázka. A, Veľakrát, keď som toto riešil s dospelými ženami, tak pre nich porodiť dve, tri deti bolo ďaleko ľahšie, ako povedať číslo a povedať, čo sa na tej osobe na sebe páči. A veľakrát, keď tie ženy povedali, my sa máme radi, aj vrajím, no dobre, tak mi povedzte, čo sa vám fyzicky na sebe páči. A už ste videli ďalší pôrod. Takže reálne tie čísla sú presne zaujímavé v tom, že ja som si najskôr pozrel, ako to funguje a potom som to začal používať. No, a posledná je teda Daniela, a to je to vnúča. 20... Nie, ty, nie si to ešte... posunutý. ty si posunutý. Ja, ja som posunutý? Jasné, lebo to je posledná. Aha, pardon, Daniela áno, je, Nina bude posledná. Už tak. som posunutý. Tak to je o mne jasné, dávno známe. Tak a sa nie nevidíte, to. mňa ide presviečať, že to je posledná. Ja som sa, že chce dobehnúť, ja som dohral s ním. Ja som videl, že tu niečo nefunguje, tak som to nechal. Lebo už keď tam vidím 2000, tak ma to už posúva ďalej. Jej, tak, ty si uh -huh. preto... Lebo šade 1900 a zrazu vás ja, zraz myslí na peniaze, takže <laughs> on, on je v tom, že peniaze. No však mi to je jasné, že som posunutý už dávno. No dobre, tak tu máme jednu jednotku, uh -huh. dve dvojky, tri trojky, potom štvorku, päťku nemá, šestku, jednu, sedmičky, dve osmičku jednu a deviatku nemá. Dobre, to je ten rok 2000. Tak, presne tak. Čiže Daniela je jin oheň, čiže podobne ako táto. A jej patogenie je vlhko a predispozične slabšie obličky a slabšie pľúca hrubé črevo a opäť platí to, že trénoval by som seba sebavedomie, ale aj Lenka aj Daniela majú to napojenie hore, takže to by bolo určite zaujímavé. Ja mám veľmi rád takéto osoby, keď tie sedmičky sú tam, že oni v podstate nepremýšľajú bežne ako bežné deti, alebo oni sú samozrejme už vo veku, kedy sa to nedá brať, že sú to deti, ale ich by som nikdy nebral ako deti. Len jediná vec, na čom určite popracovať je u oboch, na tom sebavedomí. A, a tu je veľmi dôležitá rola toho rodiča, že keď si tieto veci uvedomujem, tak môžem na tom pracovať a dopracovať, že keď to dieťa má 20 rokov a spýtate sa je od 1 do 100, na koľko percent sa máte, máš rada? ona povie 95 že to nebude pre ňu taký pôrod a ak to nenaučím deti, tak väčšinou si pritiahne partnera, ktorý to sebavedomie má ako Ivan z Zmrazika a ak náhodou takého, že slabšieho partnera, tak potom príde veverička, ktorá maminke ukáže, čo to znamená mať rád A maminka začne, môžeš, ale nie. Ale nevieš, čo chcem? Nie. A táto príde, dám ti po papuli. a teraz si šťastný? Že Kamuška, s ktorou som robil tábory, teraz som ju stretol, lebo sme robili pečenie, videá, a pýtam sa, ako sa majú tvoji a, bratové deti, ako sa to povie, keď sú to bratové deti? A no, synovec, Áno, synové, synovcovia, oni sú dvaja chlapci, a oni mali zaujímavé čísla, že jeden mal dve sedmičky a druhý mal dve päťky, ale jeden mal dve štvorky a tri jednotky, alebo jeden mal 6 jednotiek a dve štvorky, čiže oni mali výrazne duchovno a matrix. Oni, keď boli mali, päť roční, jeden mal päť, druhý štyri, normálne oni sa bili do krvi. Bojovali proti sebe. Ale oni sa tak byli, že mama, keď ich videla, že oni sa zabijú. A vraví, čo chlapci robíte? A ten jeden sa postavil, mama, my sa bieme s láskou. <laughs> A teraz, keď som sa bavil, a, tak sa pýtam, že čo si novcovia a oni, že teraz majú jeden má 10, druhý 9 a ten, čo má väčšie sebavedomie, tak táto mu čistil žalúdok a oni majú oca takú, že osobnosť, taký, že riadný chlap a tam tie také princípy, že povedal som, bude to tak a táto, keď mu čistí žalúdok, tak mali so sebavedomím a s egom táto mu rozpráva a on sa 9-ročný vedľa pred neho postaví a hovorí bla bla bla bla bla <laughs> a normálne úplne a ten... No a ten druhý, keď mu táto čistí žalúdok tak on sa postaví, ideš sa so mnou byť? Mám ti jednu dať? A teraz normálne to sú proste stavy, kedy vám vytvárajú tie deti okno, to prázdno vy sa teraz pozeráte, že čo mám s nimi robiť. No a toto sú deti, ktorí sú učitelia. A preto sú tie čísla zaujímavé, lebo vy viete vysvetliť, že keď máte takéto dieťa, vy si poviete, čo ho mám byť, alebo čo mám s ním robiť, lenže na takéto deti bytka nefunguje. Tam sú, napríklad, keď oni boli v tábore a išli do sporu, tak ja som im presne vymyslel hru, ktorá bola tá, že zastavili všetky tie uh, bytky medzi nimi, lebo som povedal, ak vás uvidím, že sa bijete a ste v konflikte, tak objímete brata a budete 5 minút v objati a do úška mu hovoriť, milujem svojho brata, lebo to je najlepší a milujem toho. Takže oni sa dostali, pozor, ide Peťo, nebijme sa lebo budeme sa obýmať. To, to nechcem Čiže dostali ste do toho štádia že vy nie. v tomto prípade vám tam sila neprejde lebo keď je tam to sebavedomie ako Ivan z Mrázika a ešte to napojenie na duchovno to je divoká kombinácia hm? takže ideme na vnúča to už bude posledný no, dátum z tohto toho, mailu hovoril, tak to vnúča bude asi 1.3.22 presne to dieťa, o ktorom si hovoril lebo tam sú dve jednotky, tri dvojky, jedna trojka a tri štvorky. Potom peťku nemá, jedna šestka, sedmičku tiež nemá, jedna osmička a deviatku nemá. No to, to nie je také dieťa. Lebo zoberme si, že toto dieťa má len seba vedomie. Lenže tie deti mali buď dve sedmičky alebo dve päť, a, a mali to ego a seba vedomie vytunovanejšie. Čiže v tomto to bolo také, že divokejšie, ale tu tiež Ninku, nemôžete, keď ona je presvedčená, o, takéto deti, čo majú tri štvorky, oni vám, za, idete im povedať, môžeš, nie. <rý> Takže, e, tam sú zase na to techniky a komunikačné strategie, ako to dosiahnuť, aby ona nehovorila, nie. Čiže jej patogén je horúčosť, ona je jin voda a predispozične má najslabšie trávenie, a srdcovo systém, čiže pozor na to, keď ona nebude šťastná alebo keby ste ju tlačili niekde, tak ona bude potom cítiť stres, na petí a pôjde po sladkom. Takže pri takýchto deťoch musíte sa stať veľmi silní, lebo takéto deti, keď majú veľké sebavedomie, tak oni akceptujú len silných ľudí. A silný človek je, že sa dohodnete a dohodu dodržiavate. Ak takéto dieťa so sebavedomím oklamete alebo nedodržíte slovo, strátili ste kredit a už ho ťažko získate. Dobre, tak oteačame zase ďalšiu stránku, obraciame, ideme za Zuzanou, aj keď to nebude o Zuzane, ale o Jakubovi. Pozdravujem všetkých troch maratóncov, Prosím o určenie elementu a mriežky pre môjho nového kamoša. Dátum narodenia je 18. január 1984. Takže na budúci týždeň bude mať narodeniny. Skúšala som to cez stránku Elementy zdravia, ale v kolónke bezplatné testy určenie elementu mi vylieza len čierny štvorec, takže sa mi to nepodarilo. Ja som Jangovi oheň, kamarát Jakub má teraz problém s kolenami, už sa mu to v minulosti stalo. No si chodil po kolenách za dievčatami. Áno. No a kamarát Jakub je jinkou, jeho patogenie, je horúčosť a predispozíč... A s jangovým ohňom by sa nejako dal dohromady, tak je to dobre? A dostaneme sa k tomu. Áno. Predispozíčne má slabšie trávenie, pľúca. no a samozrejme, tým pádom, keď tieto orgány sú dlhodobo slabšie, tak sa tie obličky oslabia, lebo kolena sú obličky močový mechúr. No a čo sa týka vzťahovo, jangový oheň s inovým kovom vie fungovať, len treba si dať pozor, že z úska nesmie chrliť veľa ohňa, lebo ten inový kov sa môže potom táviť, keď toho ohňa je veľa. Uh -huh. Preto ideálne vo vzťahu, či už je to partnerský alebo kamarádsky, tak cez zem. To znamená, čo nás spája, čo nás prepája, čo je dobré pre oboch, lebo ten oheň je ako myško. To znamená, chrli, chrli, alebo jangový oheň je ako dráčik. Budem požiarní, kóóóóóó, všetko horí. Takže toto je sila ohňa a jangové ohnie sa nedajú ovládať, to je len o tom, že musíte dohodnúť, ako keby určité mantinely, lebo ten oheň bude aj tak si robiť, čo chce. Musí to mať trošku podkontrolované, no? No, v podstate preto napríklad uh, ohňu príde do života kov, aby ukázal tie hranice a tie mantinely. My fakt, keď sme v akomkoľvek vzťahu, by sme mali premýšľať, čo mi tento vzťah prináša, čo mi tieto informácie prinášajú, aké sú pre mňa dôležité, a čo mám z toho pochopiť a ako sa mám nastaviť a zmeniť. Ona takú živelnosť už naznačuje aj tým, že teda mám nového kamoša a dopísala, že tíkíčko. Áno, no, takže, tá vidíte, to je ten ohník, on tam tie vtipálky <laughs> tak šúcha, že jangová voda vám nikdy nenapíše mail, že najskôr vám pošlem vtip a potom vám pošlem otázku alebo ukladá slova, takže vtipálkovo. Samozrejme, to je len jedna z úrovní, že elementy ale tam sú potom zvieratka že pri hĺbkovom rozbore keď tam má niekto viacej konov kone sú také ohníve uh -huh. a vedia tak ešte uh, robiť show alebo iné napríklad zvieratka A ideme ešte mrieškovať No, ja som sa snažil zistiť, že prečo to nejde, ale nejde to, no. Ten nehodátum nefunguje? No či, či tu je, myslíš tak... tú čiernu stránku? Tak, tak. Čierny no, uh, odpoveď na e-diagnostiku v podstate... Uh, to programovanie je niekde na, uh, na inej stránke a s elementami je to nejakou API. Prepojené. To, prepojené a uh -huh. tam je niekde tým, že je to tá stránka na WordPresse, tak tam, keď urobia nejakú aktualizáciu, uh -huh. tak to môže to rozhádzať. To, no. Takže rieši to technik, vieme o tom. Uh -huh. no, Takže budúc... nie je to len jej, že by to vyskakovalo. Nie, nie, to nie je jej, nefungujú uh -huh. ani tie klasické platené verzie, uh -huh. lebo tam to prepojenie API nejak zšramotí, takže riešia uh -huh, to. Uh -huh, uh -huh. No dobré, čo sa týka čisel, tak tu máme tri jednotky, jednu dvojku, tri trojky, jednu štvorku, aj ku jednu, šestka a sedmička tam nie sú, potom dve osmičky a jedna deviatka. Takže keď je to kámoš, taký kámoš, kámaš, <sík> tak a, a, môže to byť určite zaujímavý vzťah, lebo tie osmičky sú, čiže to, čo vás tam môže priťahovať, pozor na tie jeho mudrovačky, čiže keď by začal vedľa mudrovať, tak uh, zase ako ohník môžete, jasné pán profesor, ešte máte, ešte niečo chcete mi veľmi dôležité, jasné pán profesor, jasné, ja si to veľmi rada vypočujem, a on pochopí, že má pred, s prepačením držať hubu a má vás stískať a nemudrovať. <gud> Lebo zoberme si, že my sme není vo vzťahu, aby sme nášho partnera vychovávali. Alebo menili. O a, a on je aký element? On je a ona je Yangohen. Mm -hmm. Takže toto je to, čo je podstatné si uvedomiť. My sme vo vzťahu, aby sme sa posúvali. A nie, že, ale ja sa posúvam a môj partner stagnuje. No tak keď ho chce ostať na prvom poschodí, tak ho nebudem za sebou ťahať, lebo on bude brzdiť Takže poviem, drahý, je to na tebe, ale ak ostaneš tu, tak my sa energeticky, mentálne vzdialíme a jedného dňa sa rozideme. No tak je to takisto rozhodnutie tých duší, ale nie silou, mocou, my musíme spolu ostať, veď na ňom je veľa vecí úžasné. Ja poznal som a stretol som veľmi veľa úžasných ľudí, ktorí napríklad už dneska nežijú. Lebo v určitom momente sa rozhodli, že kvôli iným ľuďom budú stagnovať. No ale idú proti svojej duši a tie vesmírne zákony sú nekompromisné. Ak vy ste odbočili zle a idete iným smerom, vaša duša bude robiť všetko preto, aby vás vrátila na vašu cestu. Hm. Prejdeme k ďalšiemu dátumu, ktorý bude odvojici, alebo mailu, ktorý bude odvojici, píše nám v tomto prípade Miroslav. Dobrý deň páni, čo sa vyznáte do čísiel? Myslíte, že aj dátum Sobáša si hviezdy všimnú? To je prvá otázka. Všimnú, ale na to máme, keď chcete dátum Sobáša, ak ste mali svadbu, tak to už neriešte, zbytočne. po 12 rokoch spolužitia si chceme povedať oficiálne áno, pre oboch druhýkrát. Zdá sa, že vrázky nám k sebe pasujú. Tak, <laughs> to je pekne napísané. Tak, takže, ak chcete dátum, tak ideálne je, cez stránku máme tiež takú službu. A to funguje. A to funguje, lebo to robí manželka. Aha. Mm. Takže... Uh, vypošlete, uh, objednáte si túto službu, že chceme určiť dátum svadby, napíšete, že plus minus by sme chceli do pol roka alebo do konca tohto roka a ona podľa vašich dátumov vám povie najoptimálnejší dátum, ktorý je pre vás a samozrejme môže sa stať, že vám to vyjde na štvrtok alebo na stredu uh -huh. a vy si potrebujete uvedomiť, že vtedy ten deň vás energeticky posilni my máme vo zvyku a, si povedať, že zobereme sa v sobotu alebo v nedelu, lebo to je tradícia, ale tie dni môžu byť divoké. Hlavne keď tam vychádza taký zapamätateľný dátum. Ale zapamätateľný dátum je s prepačením na... O, dve veci, áno. Lebo ak v tom dni sú napríklad a, ťažké energie, že máte mm. deštrukciu, tak čokoľvek budete chcieť potom robiť, tak zoberme si, že Karol ktorý, uh, to neviem, či bol štvrtý alebo veľký, čo budoval v Prahe Karolov most. Karol 4. to bol. No, takže Karol 4. to 1357. si... 1357. Tak on, keď išiel stavať Karolov most, tak základný kameň položil napríklad v októbri. Nie, to bolo 1357-531. Áno, čiže e, 1357 rok. E, potom je 5. mesiac a 13. toho 13.57 more. Čo chcete povedať? To je dátum, kedy sa je položil dátum, základ... A to je tá pyramída. 1.357 je rok, kedy to bolo a zase zostupne idete kde mesiac a mesiac. No dobre, ale uh, položil niekedy kameň. No v maj. A potom začal stávať o nejaké obdobie ten most. Čiže... To, čo robia napríklad naši politici, že oni tak slávnostne prídu a zapichnú lopatu a že teraz začíname stavať. A potom zakorčulujú na konci. Keď je to blbý dátum, tak sa stavia potom ten tunel niekoľko rokov, rokov. niekoľko rokov. Ale keď je to dobrý dátum, Aha. tak sa proste veci nekomplikujú. A toto je takisto s dátumami. Preto my aj s manželkou ten vzťah máme taký, aký máme. Preto, lebo my sme sa brali vo štvrtok, lebo to bol najlepší energetický deň pre nás. A to bolo ktorý deň? To bolo 19. 19.6. Nie je to taký zapamätateľný zase pre každého. Lebo väčšinou, že na Valentína alebo 22. 22. Man, manželka pozrela a napríklad veľakrát sa deje, že vidí, že susedia majú svadbu a ona vždy ju to zaujíma, že aký je energetický deň a veľakrát, keď sa pozrela, vraví to je hrozný deň. A ona tým, že sa vie, tým, že máš 5 trojok, tak ona si vie zistiť datumy tých susedov, uh -huh. lebo to viete cez nejaké a úrovne, Lebo v podstate my tie naše údaje máme hoci kde v tom metrixe uh -huh. zadané, čiže cez kataster alebo cez čo, viete k prísť k dátumu narodenia. A ona si to vie pozrieť a niekedy fakt pozrela, že hm, toto sa bude komplikovať. Uh -huh. A niekedy tým ľuďom lepšie urobí, keď sa nezoberú, ako keď sa zoberú v hroznom dni. Takže uh -huh. múdrosť je a, svadbu alebo také kľúčové veci ako hypotéku a si viete naplánovať a viete použiť ako keby toto, ale ak niekto to vôbec tomu neverí, nech to robí tak, ako chce. Samozrejme, naši predkovia v tomto boli geniálni, tým, že oni boli prepojení s prírodou, oni nič takéto divoké nepotrebovali, oni presne cítili, že tu chcem postaviť dom, tak toho otočím a oni žili v súlade. U nás tu je voľný pozemok. Je tu radová výstavba, tak všetci máme otočené okná na juh. A postavíte to napríklad na vode a potom väčšia časť ľudí tam má problémy napríklad s obličkami. Uh -huh. My sme teraz, keď, kde bývame v Malom raji, tak tam postavili takú bytovku, ktorá, keď prší, tak ona je bola celá pod vodou. Takže ja vrajím, túto by som sa nenasťahoval aj keby tie byty boli len za 50 tisíc. Uh -huh. Lebo tam sa vám spústia tie problémy s obličkami a samozrejme, ak niekto predispozične tie obličky má už slabé, tak on tam bude trpieť. V tam. A on nebude vedieť, prečo sa mi to deje, lebo postavili byty na vode, čo není dobrá energia alebo na zlej ge geopatogénej zóne. Ideálne, keď chcete kupovať byt, tak mali by ste zobrať psíka, a samozrejme, mali by ste zistiť, kedy sa ten dom staval, aké sú tam podmienky, aké je podložie. A nechať ho vbehnúť do toho bytu. A zoberete psíka, lebo pes je zviera, ktoré vie nacítiť energiu, lebo veľa ľudí sa už od seba ako keby oddelilo, ale pes, keď vbehne do toho bytu, vy necháte otvorené dvere, a on si nájde miesto a ostane. Ak, Ak vybehne von, tak nie. Ak vybehne von, tak nie. Je mhm. jedno, aká je suma, je jedno, že to je jediný voľný byt, je jedno, že vy potrebujete niečo rýchlo zobrať, lebo hypotéka. Toto sú také tie metrixové ťahanice, najlepšia cena, najrychlejšie, najlepšia vybavená mhm. hypotéka. A keď ale... nemám psíka, tak čo? Tak si zoberiete psíka. <laughs> Požičiate si ho na ten ano, jeden ano. moment. Tak uh -huh. si ho viete požičať, lebo tie, uh -huh. tí psíkovia vedia vycítiť tú energiu. Oni aj keď máte nejaký nejaké byt, dom, tak oni si vždy najdú najlepšie miesto, kde sa uložia. Pes si nikdy nelahne na zlú zónu. to mačka, je opak. Uh -huh. Že keď máte ťažšie energie a vidíte, kde sa mačka uklada, no tak tam v živote nedáte posteľ. Ak máte doma mačku a ona vám lezie na vašu posteľ manželskú, v živote by som tam nespával. Mm -hmm. Lebo to znamená, že a tam A keď je lezie s... dosť v na ponožky? No tak tam je, tam je geopatogéna a, To je to dobre, nie znamenie. Alebo táto si neumýva nohy. A, takže... a to sú vypraté ponožky. No to si robím správne. <laughs> No, tak poďme na ďalšie. Ešte zvyšok toho mailu. Nie, sme ne Aj dátumy nepoznáte. Dátumy ja vám teraz hneď prezradím, aby ste vedeli a potom dočítam zvyšok. Zuzana je 18.1.1971 a Miroslav je trošku mladší, 3., 4., ale ten istý rok, 71. Posledné roky pravidelne počúvame vaše relácie, chodíme aj na Vitalfest do Košic, na prednášky pána Planietu a plánujeme aj májový kurz v Demenovskej doline. Možno dnes by bola príležitosť sa dozvedieť, čo hovoria mriežky o nás dvoch. Nemáme žiadne väčšie zdravotné problémy, často sme v prírode, čo dokážeme, si vypestujeme sami a cez zimu klíčkujeme. Máme aj nejaké neresti, ale pracujeme na tom, dosť pomaly, aby sme ich nemali. Inak ten citát, čo čítal Michal, vaše deti nie sú vašimi deťmi, je z knihy Prorok. Ás, dobre. Ja som nevedel, že, či to on napísal, a, lebo on mal preslov a potom končil týmto. Aha. Takže ja som len si to vyžiadal a tak je to super. Ďakujeme za upresnenie. Uh -huh. Takže... A mail písal kto? Asi Miroslav, lebo Dobre, on tak... má aspoň meno v e-mailovej adrese. Takže uvidíme. Dobré, takže Zuzka, a, akú mám riešku. Mm, to je 18. január. Tak ona má 5 jednotiek, 2 dvojky, Trojku štvorku 5 nemá, Šestku a 7 po jednom, ale má tri osmičky a 1 deviatku. há tak toto je magnet na ľudí, čiže zúska je magnet na ľudí, aj keď jej uh, energia je jinová voda, patogén je vlhko a predispozične najslabšie sú obličky močový mechúr. Čiže vidíte, že na, takto napríklad niekedy funguje tá intuícia, že ja som porozprával príbeh o vode, o tom, že by nemali bývať ľudia na vode a dopracujeme sa k tomu, že uh, Zuska má najslabší element uh, obličky močový mechúr takže možno by som sa zamyslel, že či náhodou nebývajú v prostredí kde tam je viac vlhko že kde je pôda alebo takéto veci no a uh, samozrejme Zuska je čarovná čo sa týka osmičiek čiže to sú ľudia, ktorí majú také špeciálne vyžarovanie ale Zúska občas potrebuje ísť do ticha to je dôležitá informácia pre Miroslava a neprovokoval by som ju. Miroslav je taký typ? Nie, lebo zúska má 5 jednotiek, takže uh -huh. nie, nie, netreba ju štvať, že keď vidíte, že je presvedčená o svojej pravde, netreba jej to vysvetľovať, lebo ona tú trojku nemá a Miro začína hneď trojkou, takže on tam tú výbavu <laughs> bude mať. Takže jej uh, teda je voda, najslabšie má teda obličky a uh, trošku pečen so žočníkom, takže preto, keby som ju provokoval, tak tam môže tá zapálna šnúra sa rýchlejšie zapáliť. Mhm. Uh -huh. A Miro je teda... Miro, Miro má 4 jednotky. Môže 4, tiež dosť. 1, 2, 3, 4, aj 5. 6 nemá, 2 sedmičky, 8 nemá a 2 deviatky. Mhm. Uh -huh. No, takže uh, Miroslav má tú duchovnú líniu, čiže sedmička, 5, trojka má to prepojené. Tak, ale toho, čo tam je veľa, že vidíte, tu je zase ten príklad, že Zuzka má tri osmičky. Je tam jeden zdravotný problém, že či by ste ho ešte mohli okomentovať, je to Zuzkin problém so zaspávaním posledné 2-3 roky, všetko na koži picha a svrbí. No, Zuzkýn problém je to, že má slabšie obličky a tým, že je voda, tak veľa premýšľa. Takže jej pomôže to, že prestane jesť sladké mliečné a, a zaradíte polievky a vývary, aby ste tie obličky posilnili. No a zúska si zavedie dýchové cvičenia. Uh -huh. Lebo... To, čo spomínala Janka v rámci toho, aký obrovský vplyv môže mať dých, tak z toho metrixového hľadiska my máme simpatikus, čo je nervový systém aktivity a parasympatikus, čo je nervový systém pokoja k ľudu, relaxu. A keď človek nemôže zaspať, tak má aktivovaný parasympatikus. A to, čo je na tom zaujímavé, že nádych ovplyvňuje sympatikus a výdych parasympatikus. Čiže ak Zuzka na večer si zavedie dýchové cvičenie a to jej pomôže aj vypnúť jej software, lebo ako voda a analizuje stále, tak vie ho aktivovať presne tým, že nadýchnem sa na 4 doby a vydýchujem 6, 8, 10. A môže ešte tomu také ako, že hrdlom vydáva také tie zvuky môže používať, že aj OM, že nadýchne sa raz, dva, tri, štyri a vydychuje OM a čo najdlhšie, ale nesmie to siliť, aby to nešla do stresu, alebo môže takým uh, tým výdychom vytvárať tomu hlas mora, čiže nádych a potom môže robiť to, že Čiže môže sa snažiť takýmto spôsobom predlžovať a tým pádom, že výdych je dlhší, tak sa aktivuje parasympatikus a tým pádom sa aktivuje pokoj. A keď to chce Zuzka ešte podporiť mentálne, tak si vie nastaviť to, že s každým výdychom je moje telo viac uvoľnené, dostávam sa do väčšieho kľudu, do väčšieho pokoja a ľahšie, rýchlejšie zaspávam. Čiže toto môže byť a, tomu sa hovorí a, a, kotva Kedy, keď to bude opakovať tak ten výdych bude spôsobovať večer a, za, že bude zaspávať rýchlo ale bude potrebovať aktivovať obličky no a samozrejme keď je tam svrbenie, tak svrbenie je základ, že môže byť trošku oslabené tie čreva, čiže mliečné sladké pečivo ale môže tam byť nejaký stres takže zistil by som čo Zuzku môže stresovať, aby sa toto zmenilo? Dobre, potom je ja tu pozdrav od Kataríny, ktorú sme už dnes... Ešte sme nedokončili... A, ešte niečo? Ešte sme nedokončili... Um... A vlastne je... áno, áno, ešte je, je tam... No a Miro, vidíte, preto je to taký, že uh, sú zamilovaní, lebo on je jangová zemička, čiže tu máme ďalšieho dobrého chlapa, patogen vietor, lebo tí chlapi, keď majú v hlavnom, hlavný element zem, tak oni sú vždy dobrí. No a predispozične, Miro, uh, pľúca a obličky hlavne, takže pre vás oboch tie polievky vývary budú super, No a hovorím, že vzťahovo pozor na tie, tie ega, lebo tam tú výbavu máte celkom dobrú. A dostali ste to preto, aby ste v a, pracovnom živote alebo tam, kde kráčate uspeli, ale ego nemám používať doma ako nástroj. Ten datum svadby, ja neviete takto... Nie, datum svadby, to musí pani posielta. Kolombova Áno, sadnúť, pozrieť, lebo na to sú... Iné zase uh -huh. uh, rátania a toto sa nedá takto pozrieť. Ja viem pozrieť tieto veci, ale uh -huh. či už je to podpis zmluvy, alebo čo ja viem, uh, kúpa bytu hypotéka alebo tieto veci. Tam je, neviem, či to nemá názov, že ideálny dátum, alebo ideálny deň. Uh -huh. Tam si to viete pozrieť, prečítať, objednať. Dobre, budeme držať palce. Tá spomínaná Katarína, ďakujem za prečítanie, celkom to sedí, pozdravujem vás, počúvam od rána, popri tom upratujem. No, už budeme len slabú, necelú 3-4 hodinku, možno do tej 20. hodiny postihame a máme tu ešte aj také fajnotky, nebojte sa Jan nám píše Moja otázka pre Petra Planietu ako si vyčistiť hrubé črevo nechcem žiadne výživové doplnky ale aké potraviny je potrebné jesť, viem, že vláknina má tú schopnosť ale ktoré potraviny sú najlepšie na vyčistenie celkového tráviaceho systému zároveň ako to užívať zabudol som sa opýtať bylinkárky čo sa týka, keď chcete čistiť hrubé črevo, tak choďte od tej duchovnej úrovni, čiže keď je problém s hrubým črevom, tak tam je nevyriešená minulosť. Čiže nevyriešenú minulosť viete vyriešiť listami, čiže napíšem list alebo metoda Hoponopono. Čiže písanie listov funguje tak, že potrebujete pero, papier, sviečku, železnú misku alebo nejakú nádobu, a teraz je to napríklad, viem, že uh, ťa, mal som ťažký vzťah s otcom alebo s mamou alebo s bratom alebo v nejaký predchádzajúci rozchod, tak keď je to s uh, ocinom, tak milý ocino, keď som bol malý chlapec, bol som šťastný, veselý a potom napríklad ty ožran, zasratý a, a všetko čo by ste mu do oči povedali a nepovedali ste mu, lebo by to neuniesol, musíte zo seba dostať. Kohokoľvek som stretol, že má problém s hrubým črevom, mal tam nejakú traumu z minulosti, ktorú tam niekde upratal pod koberček a bez tohto sa funkčnosť hrubého čreva nedostane. No a keď chcem prečistiť hrubé črevo, tak tam je jednoduché. Najsilnejšie z uh, potravín sú ryže naturál, jačmen nahý, lebo majú veľmi silnú vlákninu a veľmi dobre na to pôsobí. Veľmi dobre sú na probiotika a fermentované potraviny, čiže to, čo hovorila aj Dianka, fermentované divoké zeleniny, ale aj kyslá kapusta je na to výborná. A, takisto ďalej z uh, potravín sú všetky biele potraviny, čiže aj zeleniny všetky biele takisto koreňová zelenina ako zeler, petržlen uh, reďkovky sú výborné čo sa týka cibula, cesnak, chren Karfiol Karfiol je tiež bielý, je dobrý ale je, jeho energia je viac na trávenie, ale tiež vieme z časti použiť na to hrubé črevo zo strukovín je tam napríklad biele strukoviny, čiže napríklad biela fazula dobrá, takže a chuť je jemne pikantná, z tam máte jemne pikantné, môže byť karikorenie, korenie, čo je, môže byť dobré, môže tam byť bazalka, je dobrá, majorán, rastca tam je, takže keď máte letak 5 elementov, viete si pozrieť, ktoré všetky z tých potravín a viem si to tam zaradiť. Dobrý večer, páni Praje Erika s piatimi jednotkami a stromy osmičkami. Ďakujem za dnešný super maratón, počúvam vás celý deň s malými prestávkami a rada by som sa opýtala pána Petra, či by mohol povedať niečo o kineziológii. Od koho sa to naučil, videla som pár videí s ním, kde testoval vždy rôzne produkty a je to neskutočné. Robí pán Peteraj kurz, kde sa dá kineziológia naučiť? No, kineziológia je ako keby diagnostický smer. Ja som sa tento smer učil. Uh, viem, že som bol na, uh, s ľuďmi, ktorí kineziológiu robili a viem, že oni to testovali cez tieto pohyby, ale ja tieto kineziologické testy som sa naučil, keď som chodil do Čiech na kurz varenia a tam sa to robilo s upaženou rukou na boku a v podstate ste zisťovali... Pravou či ľavou? To je jedno. To je jedno. Či, tam si vybere človek, kde miesto? ktorú ruku chce, alebo <laughs> kde, kde je miesto, áno. To je dobré. A v podstate vyvíjate podobný tlak vždy, na tú, ist na tú ruku podobný tlak a dávate si na uh, hrudník, tam, kde je srdce, do stredu hrudnej kosti, si dávate potraviny. A potraviny, ale, alebo... Nie, nie alebo si môžete dať ruku a spýtať sa napríklad, je toto dobré, je táto potravina pre mňa dobrá, je dobrý tento potravinový doplnok, je dobrý pre mňa tento človek, čiže toto všetko vám vie. No a ten svalový test, ktorý robím na ruke, č ktorý je ukázaný niekde vo videách, ten som a, sa naučil od Japonca, keď som bol na kurze krániosakrálnej terapie. Rozprával po slovensky? A, nie, to prekladali. Prekladačia ste mali. A v podstate on robil diagnostiku orgánov a ja keď som videl, že to funguje na orgány, tak som to otestoval na potraviny a takto ja testujem potraviny alebo doplnky, alebo čokoľvek. Čiže keď mne napríklad príde osoba, ktorá má 5 jednotiek a ona mi povie, že ona nemá veľké ego, no tak zoberiem svalový test a spýtam sa má táto osoba malé ego a tie prste sa rozletia? Nie. Alebo je táto osoba pokorná, väčšinou sa rozletia, lebo to ego vás tlačí, veď ale ja viem, ako to je, nie? Mm. Takže, alebo keď mi ľudia tvrdia, že ja robím to, čo milujem, ale ja cítim a vidím na tej tvári, že ten prejav je iný, no tak sa, tak uh, vyskúšam to svalovým testom. Čiže keď robíme kurzy varenia alebo očistu podľa piatich elementov, tak tam veľakrát sa snažím tých ľudí nasmerovať, lebo ja za tých 20 rokov, čo robím konzultácie, tak tá intuícia už vie, ako to je. Čiže už vie, že či to tak je, alebo nie je. A ja na základe toho tónu, alebo toho prejavu toho, tej mimiky, vidím, že ale to nie je súlad. A mne, keď sa niečo nezdá, tak ja do toho vrtam. Teraz tiež som mal jednu rodinku, a videl som, že mi tam niečo nesedí a keď sme sa začali v tom hrabkať, tak sme potom zistili, že čo mi tam nerozonovalo. Mhm. Dobre, teraz sa vrátime k Ľubovi a on nás vráti ešte k téme, čo sme tu mali okolo tých liečivých medov, lebo dnes rieši teda tú svoju vec okolo jeho maminy, čo Aha. sme tam mali ohľadom tej rakoviny. Nechcem rípať, ale chcem počuť, ako pán Planeta povie bez akýchkoľvek okolkov a slovných obratov, že pán Michálek bol zlý človek, lebo dostal rakovinu. A nechcem počuť žiadne výhovorky. O mojej mamke ste povedali a vaša pani manželka povedala priamo, že všetci ľudia, ktorí dostali rakovinu, boli zlí ľudia, tak som zvedavý. No, A toto prišlo skôr, ako sme sa pýtali na to, že vlastne prečo to asi tak mohol dostať? Toto lebo... prišlo o 16. hodine. Ale, veď, keď ste počúvali, tento mail ale keď ste počúvali, tak tam odpoveď ste dostali. Čiže keď ľubo dobre počúval, tak odpoveď ste dostali. Preto ja som sa tak uh, nepriamo spýtal, aby to nebol tlak, že nech povie, že prečo dostal rakovinu. Čiže je veľmi dôležité, Uh, ja tým, že mám tri peťky, tak ja sa pýtam ľudí inak. Moja manželka tým, že má 5 uh, trojok, tak kladie otázky veľakrát tak provokatívne, aby niečo rozhýbala a ona vie, čo tým dosahuje a bez okolkov, jasné, že bol zlý človek, lebo si zoberte, on bol nastavený na čistý metrix a duchovno, keby tu bol, a bol predrak, bol v tom štádiu pred rakovinou a spýtali by ste sa, čo hovoríte na duchovno a takéto, to sú čisté blbosti. On by povedal, ale takto nerozprávajú múdri ľudia. Múdri ľudia kladú otázky, že no dobre, skúste mi dať argumenty a ak mi dáte dostatočné množstvo argumentov, ja som ochotný duchovný svet prijať. Čiže on tým, že vytváral veľký odpor a bral si, veď ja rozumiem, ja viem, ja dokážem všetko vyriešiť, tak proste mu prišla takáto skúška. Čiže reálne ja som zatiaľ nestretol človeka a keď chce ľubo odpoveď, mne teraz zomrela nedávno jedna kamarátka a ona takisto uh, veľa ľudí ju bralo ako dobrého človeka, ale ona bola zlý človek pre seba. Čiže ona sa obetovala kvôli druhým, preto tie veci sa jej v živote udiali a dobrí ľudia keď zobereme Bibliu... Na seba bola zlá. Áno. To ano. znamená... Ešte keď... neznamená, že keď vy poviete, že bol zlý človek, že bol zlý na iných. Bol na seba, bol zlý. Dobrí ľudia sú dobrí vo všetkých úrovniach. Hm? Dobrý nemôžem povedať, že napríklad keď poviem, že niekto je zlý človek, tak to neznamená, že je zlý voči vám. Že napríklad on môže byť voči mne dobrý, uh -huh. ale všetkým ostatným bude obližovať. Uh -huh. Takže je zlý človek. Ak je uh, človek dobrý v, voči všetkým len k sebe nie, tak... alebo k jednému človeku, no. tak nemôžem povedať, že je dobrý. Uh -huh. Čiže dobrý znamená, že je vo všetkých úrovniach. Uh -huh. Čiže Uh, tu je odpoveď, že preto ja som aj strategicky dal tú otázku, lebo sme otvorili tému rakovina a rakovinu nikto nedostane len tak. Čiže rakovinu, uh, keď zobereme aj Bibliu, tak v Biblii máte napísané miluj blížneho svojho ako, ako seba, seba samého. Sameho. Nie viac ako seba samého. Takže tu je nastavené aj v Biblii, že Uh, ja mám milovať seba. Najskôr mám myslieť na seba. Najskôr sa mám postarať o seba. Aj v lietadle najskôr dám sebe masku a potom dám druhým. Tam nie je napísané, že milujte ľudí viac ako seba. A to je to, že keď to pretočím, tak tie vesmírne zákony začnú fungovať nejako. Dobre, teraz vám dám fajnotku. Na záver, lebo tento poslucháč už nás nepočúva podľa toho, čo napísal. Posílám otázku. Ja tu síce otáznik nikde nevidím, ale dobre. Už nemôžem. Rád by som počúval, ale už nevládzem toho kršiaka, aký musí byť za každú cenu vtipný. Áno, je dobre zavtivkovať si, ale takto, ako kršiak neustále, je naškodu veci. Stáva sa mi odporným a podľa spôsobu reči, ako sa vyjadruje, mi príde ako buzerant. Takže. Ale pozor! Pozor! Podpísaný ako Myško Šušeň. Hej, tak to tak som... Bol Šušeň, ja, počúvaj, teraz k tebe hovorí Kršiak. Maj gulety Šušeň a podpíš sa pod pravým menom. A teraz vidíte, že teraz to máme obidvaja, lebo platí jednoduchá vec. Dostali sme nakladačku. Áno, ale toto je bežné, že keď vystúpite a začínate s ľuďmi triasť, a začínate sa dotýkať zranení a začínate sa a teraz sa dostaneme k jednej technike, ktorú vám prezradím, tomu sa hovorí, že reťaz života a tá reťaz života sa robí s človekom tak, že si sa dnete a riešite, lebo zoberme, že reálny svet my nevieme ovplyvniť. Môžeme ovplyvní tak, že viac sa staráme k prírode, ale my neovplyvníme to, že žijeme na Slovensku a že naša politika bude iná. Bežný človek to nevie zmeniť. Nevieme zmeniť, že teraz bude vonku leto, lebo je zima, čiže to sú veci, ktoré nevieme zmeniť. Potom nevieme zmeniť našu mapu mysle, ktorú nám naprogramovali a ak má človek 20 rokov že zoberme si, že to ovplyvnenie toho mozgu je tak 6, maximálne niekde 10 rokov a potom tam sú už veľmi silné programy, ktoré sa ťažko prepisujú. Čiže mapu mysle nevieme zmeniť, akokoľvek by sme sa chceli snažiť. Ale kde môžeme zastaviť a kde môže nastať zmena, sú naše myšlienky, ktoré začnú spúšťať tieto veci, a myšlienky potom vytvoria emócie. A to, čo zase hovorila Janka, že ak vy neustražíte tú mysel a ona e, začne spúšťať myšlienky či emócie, no tak tam začne na, nastávať chaos. A potom samozrejme vyššie od emócií sú, hodno, e, sú presvedčenia. Čiže to čo nám ľudia naprogramovali a čím nás uh, naučili a presvedčili, že napríklad narodil si sa na Orave, bohatý nikdy nemôžeš byť, my sme boli vždy chudobní. Potom sú hodnoty, ktoré máme, čiže keď ľudia majú zlé hodnoty a, a nemajú ich upratané alebo majú niekde chybu na úrovni hodnot, tak povedia ja si napríklad toto nezaslúžim a to ja nemôžem a potom je úrovňa, úroveň uh, identity toho človeka. Čiže keď povie, ja som krava, som hlúpy, ja toto nedokážem. Čiže to je úroveň takáto. A tuto to máte niekde preskladané. A my môžeme meniť veci až od tej úrovne myšlienok a emocií. A viete, každý má svoj soplík, ja mám svoj šušeň. A ide o to, že nerozumiem, prečo sa niekto takto trízní a chodí napríklad na koncert k muziky, ktorá mu robí zle. Viete, ja by som nepočúval reláciu, kde niekto, kto mi je odporný. Tak aj on to vypol. No už to vypol, ale vydržal do 18.52. To je a, už dosť dlho. A, ale keď keď zoberieme, keď zoberieme fakt ľudí, tak tuto jedna z vecí, ktorú som napríklad pochopil a potvrdí to bežní psychológovia, že my stretávame iba dva úrovne ľudí. Ľudia, e, ktorí nám zrkadlia naše vlastnosti, alebo ľudia, ktorí majú niečo, čo my chceme a nemáme. Iné osoby my nestretávame. Čiže ak je tam nejaká... Myslíte, taka, čo... že mi zavidie ho, Buzeranta mi zavidie? Bo... <laughs> to, to, to môže byť jedna z vecí, Uh, že uh, napríklad má smutný život teraz ideme hypoteticky tvoriť že tá verzia, čo vám môže zavidieť je, že ja mám smutný život a nie som schopný takto fungovať, takto sa zabávať a strašne mi to lezie na nervy, že prečo sa za každú silu snaží byť vtipný. Ale vy keď počúvate dobre, skoro v každej druhej relácii hovoríme ja som trošku múdry a Peter Kršiak je trošku vtipný. A to dodržiavame. My nikdy... no to malé percento dáme. No jasné. A, a aj on to potvrdil niekde ste vtipný, ale potom ste už... Za každú cenu. Strápný, lebo ste za každú cenu. Mm -hmm. Čiže keď počujete, akým spôsobom tí ľudia to ukladajú, tak toto ľudia hovoria zo svojho zranenia. Ale vydržal do tej... Neviem, odkedy to počúval. Možno ale... to za pol hodinu. A, a, a stačilo A, a Máš má šťastie, že ja som a, väčšinou ticho. A ľudia, ktorí sú napríklad na, na sociálnych sieťach, tak pochopia jednu z vecí tam je veľmi veľa takých ľudí, ktorí sú nešťastní, ktorí máme svoje zranenia a ja som zatiaľ nestretol človeka na tejto zemi, ktorý nemá svoje zranenie. Či sa budeme baviť o Petrovi Kršiakovi, o Michalovi, o mne, o mojej manželke, neexistuje človek, ktorý nemá zranenie, prečo? Lebo my by sme museli mať vedomých a dokonalých rodičov a nikto takých rodičov nemá, takže tá zranenie tam vznikne a na základe toho, keď my dlhodobo to neriešime, tak naša duša robí všetko preto, aby konečne to nejako vyriešila. Takže je úplne jedno, ako uh, šušník zareaguje alebo nezareaguje, lebo keď nebudem otvorený tomu a nebudem zachytávať, že ten smiech a radosť je pre mňa dôležitý, tak príde, uh, vesmír mi bude posielať takýchto vtipných ľudí a potom, keď to nepochopím, <coughs> áno. tak príde zase ťažká choroba. Lebo my sa je zvláštne, že my najinteligentnejšie tvorí na Zemi, nie sme schopní sa meniť tak, že by sme počúvali informácie od druhých ľudí a motivovali sa tým, ale sme schopní sa meniť, keď trpíme. Takže každý má právo si nejakú vec vybrať a samozrejme každý má právo a, s týmto polemizovať a nesúhlasiť, lebo ako to hovoríte napríklad v rámci a, hudby, tak mňa dostať na nejaký tvrdý metal alebo nejaký punk, tak to by som tam nešiel. Hm? A ja aby ste poviem, nadávali muzikantom, čo hrajú za otrastnú muziku. A nie, ja im poviem, počúvajte, ja vám rozumiem, že možno vám sa to páči, ale toto nie je moja šalka kávy. Takže prepačte, a odcháďte. To sa práve páčila, tá reakcia pána hornička svojho času, ešte v nejakých 60 -tých, 70 -tých rokoch, to bolo v súvislosti s tou vážnou hudbou a špenátom, že? Či, čo hovorí na to. A on vraví, že on závidí ľuďom, ktorí majú radi vážnu hudbu a chutí im špenát. Nie, on by ho nechcel zrušiť, len je ľúto, že prichádza od tieto dve fajnotky, lebo by to rád pochopil a mal rád, ako chuťovo. Ale nerušil by to, nikomu nezakazoval, že nedzte špenát a nepočúvate vážnu hudbu. Takisto ako punk alebo tvrdý metál, prečo by sme to zakazovali, keď to určitým ľuďom prináša radosť? No. Ale to je presne tá úroveň toho, a viete, koľkokrát my sem chodili ako hudobní hostia práve riadní metalisti, ale to boli tak inteligentní ľudia a dobrí, že som až... Mi bolo ľúto, že ne, nemám to až tak v láske. No, a, ale to je presne to, že tam zachytávate tie úrovne a zase, keď sme sa bavili o dneska troj kombinácií, tak platí to, že príde nejaká informácia, že tu je taký krásny príklad príde nejaká informácia alebo nejaký kat zareaguje, počúvajte, vy ste debili, vy ste takí a teraz mi povedzte že bol to zlý človek lebo to, to je pozícia kata, že musíte sa tak vyjadriť a samozrejme ja môžem ísť do, o, do role obete a povedať, ja sa veľmi ospravedlňujem nechcel som vás alebo by som mohol ísť do záchrancu. Viete ľubo, príďte, ja vám urobím zadarmo konzultáciu alebo a porozprávame sa, aby sme si to vyjasnili, lebo ja som to tak nemyslel. Alebo môžem z nadhľadu, že akceptujem váš názor a stojím si za tým názorom. A ak niekto si myslí, že rakovinu dobrí ľudia nedostanú, tak my môžete kľudne... Uh, ja sa viem aj s vami porozprávať a dám otázky, že fakt to, čo sa tu dneska celý deň bavíme je rovnováha telomysel duša. Ja tiež nemám tam úplne dokonalú rovnováhu takže aj mne by sa mohlo kľudne stať, že by som dostal rakovinu lebo v niektorých úrovniach, čo sa týka napríklad môjho spánku, nie som dobrý človek lebo aj keď viem, aj keď mi moja intuícia s tromi peťkami hovorí, choď spať a ja si poviem, ale ešte si chcem dopozerať napríklad takýto film. <laughs> Takže niekedy to potiahnem. Ale nie, nie som v tomto dobrý, lebo idem sám proti sebe, ja vedome viem, že to nemám robiť a robím to. A toto dobrí ľudia nerobia. Dobrí ľudia počúvajú tie signály a tie znamenia a keď sú takíto ľudia, ktorí majú zachránarský syndrom, ja ešte nepoznám takého človeka, ktorý má zachránarský syndrom, že fakt je dobrý, pomáha všetkým, že by ku koncu svojho života nemal vážne zdravotné problémy. Nemusí mať rakovinu, ale môže mať iné vážne problémy. V podstate, a to je zase rozhodnutie tej duše. To nie je rozhodnutie planetu, alebo kršiaka, to je, musíte si uvedomiť, že tu fungujú ďaleko vyššie zákony. Narodíte no, sa ako vetrik, tak musíte fúkať. Tak. A keď sa narodíte ako ohník, tak vaša tendencia je byť vtipálek. A, ale môžem pracovať na určitých úrovniach. A to, čo je dneska najnáročnejšie, že ľudia sa chytajú na reakcie. Ja už som počul o sebe veľmi veľa zvláštnych ako keby vyjadrení a ja si uvedomujem, že ľudia majú právo na to svoj povedať názor. Samozrejme, keď už dneska je ten názor taký, že veľmi radikálny a tvrdý, tak viem, že to je o tom, že bol som blízko zranenia toho človeka alebo mu berem a tomu, čo sa hovorí, že každý človek má svoje hodnoty. Ale... Chybná alebo milná hodnota je rodina alebo mama-otec. To znamená, to sú bytosti, ktoré nás priviedli na svet. Ale my nemôžeme mať hodnotu ako rodinu, lebo ak sa dotknete rodiny, tak tí ľudia kopú a ubližujú. Ale je veľmi veľa ľudí, ktorí tú rodinu stratia, ale nezomrú lebo tá hodnota je milná, lebo väčšina ľudí ako hodnoty má lásku, šťastie, tvorivosť, spokoj, harmóniu, poznanie. No ja by som rád aj navrhol záverečnú indíciu. No dobre. Šušeň. Dobre, dajme. Keď už nech je tu zakomponovaný, aspoň takto, to je desiata indícia, devet je oficiálnych, jeden žolík. Ten... A... dobre, už som sa bál, že to bude ten buzeran. Nie. Ten sa vráti predsa, nie? No. Takže v tomto prípade, keď uzavriem túto filozofické okienko, tak platí jednoduchá vec. Ak sa vás niečo dotýka, ak s vami niečo veľmi trasie, tak sledujte prečo. Aká emócia sa objavila a z akej úrovne tá emócia vychádza. To nie je emócia to, že moja mama, môj otec, alebo tie slova, oni nie sú podstata toho, čo sa v tom tele spustilo. Mm -hmm. Podstata je, že niečo v minulosti sa, a, je tam nevyriešené a tým, že to slovo sa prepojilo s tou neurodráhou, tak to prepojilo všetky úrovne. Mm -hmm. Čiže to je to, čo vedia ženy niekedy urobiť že jej poviete, že ty si lenivá a o jej sa to poprepája ty mi budeš hovoriť o lenivosti počúvaj, toto si pre mňa neurobil toto si pre mňa neurobil, tamto si neurobil a v podstate tie neurodrahy sa vám takto spoja a ono si zrazu spomenie na všetko a vy si nepamätáte z toho nič Ale mohli by sme to dať ako uh, žolíka toho buzeranta, čo? No, môžeme dať aj uh, žolíka a... Dobre, tak Buzerant bude druhý žolík. Ak niekomu chýba nejaké, nejaká indícia z ranných hodín, tak môže napísať toho Buzeranta a, a ľudne mu to uznáme ako ďalšiu indíciu. Je ich 11, teda už je to kompletka. Jasné. No a máme a... 9 minút. A, takže preto myslíte na to, že fakt je, a, ak sa do, dopracujem do toho, že vytvorím nejakú rovnováhu, tak moc so mnou určité vyjadrenia a určité názory ľudí nebudú rezonovať, lebo nemôžeme chcieť zmeniť mapu mysle, to nastavenie mysle nejakého človeka, aby premyšľal ako ja. To znamená, my keď sme a, múdri a máme ten software a používame ho, tak by sme mali začať s tým človekom diskutovať, prečo on tak premyšľa, prečo uh -huh. si to myslí, z akých pohľadov vychádza a platí jedno pravidlo o pravde. Ak uh, vy mi poviete, že, že mám malý nos, nie je to pravda, nemôžem sa uražať. Ak mi niekto povie, že je veľký nos, je, je, uh, je to pravda, lebo je väčší ako priemerný. Ak mi niekto povie, že veľmi vtipkujem, je to pravda, Nemám sa prečo urážať. Áno, ak vám povie, že uh, nie ste vtipní, tak takisto to je pravda, lebo nie každého ja musím rozosmiať. A keď mi povie, že som buzerant, nebudem sa urážať, čo keď je to pravda? <rý> a ešte šťastí, že sedíme na ďaleko od vás. Áno, takže... ale vy ste pri sebe nejak tesne. Takže... My a... sme si zvykli. <rý> a myško sa už tlačil aj bez trének do postele, takže... A s loptičkami, čo? Ja, ja, ja. <gül> Áno. Takže, rač, pong tu si mimol, ja <gül> <gül> <gül> Takže v tomto živote my sa nevyhneme týmto situáciám a najväčšia, naj, najviac to vidíte na sociálnych sieťach a ľudia napríklad, ktorí majú viacej sledovateľov, vždy sa objaví takýto rušivý nejaký element, ktorý začne búšiť, začne kričať, začne nadávať ale keby sme išli do hĺbky, tak zistujeme, že to vychádza všetko zo zranení. A ten človek, ktorý je ten pozorovateľ, sa tým nezaoberá, lebo vie, že ten človek má právo sa tak vyjadriť, ale vie, odkiaľ to celé pramení a vychádza. A naše relácie, to hovoríme od začiatku, majú byť o tom, že má tu niečo zarezonovať a ak ste nás napríklad dneska počúvali mm -hmm. tak určite jedna z vecí vám mohla zarezonovať a vy sa nemáte sústrediť na tie veci s ktorými ja nerezonujem a nie sú so mnou v súlade ale mám sledovať že z nejakého dôvodu to sledujem počúvam a ja som raz sledoval jeden film lebo ja filmy mám rád ako relax, lebo zoberme si, že keď celý deň rozprávam, tak nebudem mať tendenciu, že teraz idem si poď pustiť nejakú knihu, aby som sa ešte vzdelával. Ten software bol preťažený, tak cestou domov si pustím nejakú hudbu, takú, čo mám rád, alebo pustím si tam nejaké vtipy, aby som sa vyzabával, ale nebudem tým smerom preťažovať. Takže raz som pozeral taký fakt priemerný film a vravím, toto je čistá kravina, ale moja intuícia hovorí, sleduj ten film do konca. A tak sa mi nechcelo, ale ja už som sa naučil, že tú intuíciu počúvam. A keď ten film končil... Si mal pretočiť konca. Nedalo sa, lebo to bolo v telke. A to bolo bež, bežalo bežne, ako v, v tom danom čase. Takže som počkal do konca a ten film mi dal jednu kľúčovú vetu, ktorú budem používať či už pri budovaní škole, alebo v iných projektoch. A tá veta znela. Ak múdri ľudia neurobia nič tak tento svet sa nezmení. A ja ďakujem napríklad aj tomu extrémne priemernému filmu, keby mi niekto povedal, že pozri si ho ešte raz, hej, takže si ho pretočím na koniec, pozrieme Ten si konkrétny tu. moment si len chcete pozrieť. Takže by som si pozeral toto, ale celý by som ho určite druhýkrát nepozeral, lebo mm -hmm. to bola čistá taká, že... Každý film je pozerateľný, len niektoré iba raz. Áno. Hmm. No a sú niektoré filmy, ktoré mám také, že to je ako Zohan to je taký jeden z mojich obľúbených to sa manželka vždy sme poďme, Nepozerajte si Zo Zohana a oni s cérou, že oci poďme To je nie, čo? Kde je Zohan? Zohan to je taký blaznivá komédia a tam hrá De Chytá medzi polky nie, on, on, on, on, to je tajný. on, on, dole. on, tu dole? Nie, dole Joj, to je, to on, je, on, nejaký... a má tam tiež dole? <laughs> Nie. Nie. on, dole, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, on, a on strihal, začal strihať a začal striať babky tak, že ich prirodzene ešte popritom uspokojoval. Oh. A, a, že full service. Že, že full service a mal veľa zákazníčiek. Takže to Na, nie... A strihal ich je... hore či... A, hore, hore, ale ich uspokojoval Na... ich dole. Takže a trošku... Na, a... Najprv ich ostrihal a potom ich... Jem... Ale ich aj uspokojoval no. tak, že im úško oblízala také... Jojha. Takže, Dobrý kaderník, tak zblízka tak... pozeral. A to bol mladý chlap, takže hral ho Adam Ale tak bol ostrihaný ten Sandler a mal takú, také fúzi, okolo, že normálne ani by som ho nespoznal. Taký pešak. Čiže to napríklad je film, alebo Kill Bill je taký druhý film, ktorý by som si nepozrel, ale malú čas áno, ale pri Zohanovi nič asi, takže, takže Zohan je zatiaľ Stih. Lebo ako z granát. No dáš si ho do plaviek. A <laughs> ako A už navždy. Takže a napríklad manželke alebo cére sa ten film páči a uh -huh. mne nie. A ja hovorím, keď chcete, pozrite si zo alebo zo mňa. Čiže není to o tom, že ja poviem, že počúvajte, ako to môžete sledovať a teraz im budem robiť hodinovú prednášku, lebo to je môj pohľad, moje nastavenie mysle uh -huh. a im to môže rezonovať. A toto je to, kam by sme sa mali dopracovať. Lebo my ľudia sme na tej ceste, aby sme vytvorili spoluprácu, my ako jednotlivci neprežijeme. My, keď budeme bušiť svoje ego, že ja som ten, kto má a, meter na pravdu a ja som ten, ktorý všetko pochopil, tak veľmi rýchlo pochopíte, Zhora vám príde impuls, že to je inak. Príde e-mail. Áno, príde e-mail od Boha, ah, ah, ale Hneď máme jasno, veľká Takže... Bude byť 20. Pre tých, ktorí posielajú indície, už máme jednu kompletku. Stačí vám 9, ale musia to byť dvoja žolíci. Ja sme... Najmä najviac nás zaujíma, kto zachytil tu prvú. Takže... Áno, už tu mám ako jednu kompletku, takže už máme určite jedného Slavomíra, ktorý poslal všetky indície, takže vydržal od rána až po túto chvíľočku. A studiozavinačslobodný vysielač.sk je ten mail, kam to posielajte. Dúfam, že to nebudete teraz posielať dva mesiace, lebo uzavrieme to kedy. Dostredy. do stredy. Do stredy bude možnosť posielať ano, veď, tie kedy, maily. kedy budete vypúšťať vy, vy, vy maratón von? No, ja to postriham v priebehu zajtrajška, ale do archívu vy, to nepôjde vy tak ste za, Vy ste tiež zohán. Ja som kaderník. Vy ste tiež Zohan. No, <laughs> tiež budeš občiaľ, <laughs> <poúčasňujem>. Ďakujem. <laughs> Čiže ja to budem zatiaľ držať v ústraní, ukryté a keď povieme, že v stredu bude koniec, tak no potom veď, pôjde do archívu celý no maraton. Dovtedy, do dokedy ho dáte, tak potrebujeme to uzavrieť. Takže vy si povedzte. No, to hodníme si v stredu. Dobre. Keď Takže, budeme mať reláciu, tak ešte raz prečítame všetky indície s tým, že tieto boli správne. Nie, čiže a, do stredy pošľú do relácie ano. a potom už vy prečítate... Keď to, už prečítame v stredu zoznam všetkých tých indícií, tak je vám to Už u, je koniec, u, u, už u, môžete u, posielať, koľko upodej, chcete. Upodejíta, vtedy je vám to upodejí, že to už, to už neposielajte, lebo to už ne, nebudeme akceptovať. Áno. Takže a tí, čo si dali tú prácu, ktorí si to vypočuli, tak vymyslíme také špeci ako keby darčeky. Samozrejme, e, veľká vďaka Slobodnému vysielaču, lebo e, zoberme si, že nemáte, ja som chodil po rôznych médiách, ale veľmi málo médií, takýchto, že kde sú rôzne vstupy, vám dovolia, aby ste mohli rozprávať určité veci, a berte to tak, že to, čo tu hovoríme do kolečka, vy nemusíte so všetkým súhlasiť. Ak e, planeta a kršiak sú debily, tak si nezapínajte tajomstva zdravia, keď vidíte, že tí debily dneska vysielajú. Neutočte mi na planetu. A uh, To je ako v tom vtipe. Príde uh, chlap domov a žena. Ja krava, ja ako hlupania, ja ako debil tu stojím. A chlaby jej vypáli a hovorí, mňa urážať môžeš, ale moju ženu nikdy. <rý> Takže reálne ja s týmto problém nemám a ani nebudem mať, lebo som si vedomý, že ani najlepší mišelinský kuchár nedokáže urobiť jedlo, aby uspokojil všetkých. Ani Aj, najlepší ten ohan. Ani ohan nevie <laughs> ohanovať všetkých ideálne. <laughs> a, takže neexistuje niekto, ský, a, kto by rezonoval s celým svetom. Preto sme takí rôznorodí. A to, čo ja som sa naučil na prednáškach, že ja som sa vždy, keď som išiel na akúkoľvek prednášku a aj keď ten prednášajúci bol taký zvláštny na mňa, tak ja som sedel a vravím, z nejakého dôvodu tu sedím a mám si niečo vypočuť. A je veľmi dôležité vedieť, čo je pre mňa v tomto momente podstatné. A keď sa naučíte počúvať, tak o odpoveď príde. A uzavriem to... A jednou múdrosťou jedného pána, ktorý povedal vetu múdry človek sa naučí aj od hlupáka, hlupák sa nenaučí od nikoho, lebo je najmúdrejší. Takže každý si z toho zoberte, a čo potrebujete, čo cítite a nie je dôležité, aký, aký život žijeme my, lebo tak, ako to povedala manželka, aj tak v konečnom dôsledku všetci riešia svoj život. Je veľmi dôležité, že začína rok 2026 a nastavte si alebo nájdite nástroje cestu, aby ste sa stali lepším človekom, ako, a, aký ste boli v roku uh, 2025. Takže všetkým držím palce, aby ste mali dosily, dos energie, do zdravia a ak niečo z toho s vami rezonuje my pokračovať budeme a ak by to bola čistá kravina táto relácia, tak nemôžeme prežiť také roky na no. politickom rádiu Dnes sme splnili významy obidvoch oslávencov Meninových v Českej republike je to Břetislav a pravdepodobne to vzniklo zo staročeského slova Břečeti čiže zvučať, robiť hluk, to sme robili a potom je tu na Slovensku Dáša a v preklade to znamená slávny deň, pre nás to bol. 9. maratón v poradí. Zaradil sa medzi tie síce najkračšie, ale my si už nepotrebujeme nič dokazovať. Ale my že... už máme všetky rovnaké. Čiže no, už pokrej... všetky robíme rovnaké. Ten prvý bol 28 hodinový, druhý mal 36, tretí bol najdlhší. 39, 39 hodinový. Potom boli dva 16 hodinové a toto bol štvrtý 14 hodinový plus nejaká minútka hore-dole. Ale všetkým, ktorí si našli ten čas a vydržali to, ja ich obdivujem sám, lebo neviem, či by som sa vydržal počúvať tiež. Niekedy s tým mám problém aj pol hodinu. Ja so sebou tiež neviem. Radšej mlčím, ja si mlčím občas. Preto ja si pušťam kršiaka, ja. aby som bol v krude. A ja ho tiež púšťam občas. Hey? <laughs> mm -hmm. Potrebuje sa vyvetrať, lebo vnútri už robí neplechu. Ale budeme sa tešiť prípadným aj ďalším reakciám. A ako som povedal, keď sa Šušeň rozhodne predstaviť pod pravým menom, nie je problém, môže prísť aj ako host do ďalšieho maratónu. Ja nám ukáže, ako Že sa robí správny vysvetliť. humor. Ano. ale nebudeme to brať ako traumu nejakú zase sa s tým nebudeme zaoberať Jasné. pri ja. každom vstupe správnym humorom môže vy... no, prispieť do relácie na Panskej aj tam napríklad no. aj to tiež je humor ktorý sa nemusí každému páčiť ale... a, a keď zobereme napríklad českého toho humoristu ak sa volá Kaiser Nie. no ich tam ich bolo viacej Holzmann nie, Nemyslím, ale... Kaiser Labus boli, boli Šimek Sobota. Nie, to je taký ten... Uh, taký menší plešatý. Uh, ex... Novotný. Nie. Menší plešatý? Hej. Uh, ja ho si občas. On má také v, extrémne vulgárne uh, vtipy. Izer. No, takže neký. zoberme si, že ten pre niekoho je čistý extrém, hmm. ale oslovuje ľudí. Čiže uh, my nikdy nedokážeme za, rezonovať... U A krásom. niekedy vieš plechnúť riadnu vulgárnosť. <laughs> Niekedy to aj ja predýchávam, ale si poviem, zoberem si niečo. Ale vie byť aj vtipný inak ano, a, Ale to je to, že uh, musím sa sám rozhodnúť, že, či je to pre mňa podstatné alebo nie, či Aha. mi to zrezonuje, keď to nerezonuje, tak to neriešim. K Zohanovi ma neposadíte. Museli by ste ma uviazať. No tak, keby ste ma uviazali, tak zavriem oči a budem meditovať. Alebo, a keď dáte šparátka. A keby som sa dopracoval do toho štádia, tak si poviem, niečo dôležité tu potrebujem vidieť, tak to pozriem. Ale tak, nebudem ano. z toho strese, nebudem nadávať, že počúvajte, čo ste to urobili, lebo život nás niekedy fakt dostane do takých situácií, že či chcete, alebo nechcete, musíte. Tak ďakujeme všetkým, ktorí tu ešte s nami boli. Ďakujeme aj Miškovi že prišiel, aj keď teda iba na 12 hodín. No, <laughs> Ale počúval to, som on začiatku. Jemu sa to neráta. <laughs> takže on, on si to ešte dosedí do 12. A tu necháme. Ďakujeme pani Kolombovej a všetkým ostatným, že nám to spestrili no. ako hostia. Ďakujeme veľmi pekne fakt ľuďom, ktorí sa prepojili a ďakujeme za to, že v podstate sdielajú tie veci zadarmo, lebo samozrejme niekto si za to pýta peniaze, ale je veľmi dôležité a myslíte na to, že fakt, keď múdri ľudia nič neurobia, tak ten nezve, tento svet sa nezmení. Hm. A môžete si povedať, že ja sa budem na to pozerať alebo ja sa vykašlem na to niečo meniť, ale vy máte právo a my sme sa rozhodli tiež nejako. A ďakujem aj pánovi planetovi, že prišiel. Po, poďakujem mu, lebo Áno, mu a, potom. rád by som sa s ním niekedy Však už stretol. Aj smetol. 10 rokov po prvom maratóne ešte stále si vie nájsť čas a vie prísť. A mu, lebo pán planetá, rád by som sa s ním niekedy stretol. Už konečne. Ešte sa ste sa nestretli. Nie, nie, ja vám to je, umožňujem. Problém, sa obchádzame. Skúste mi napísať, že kedy môžete, a ja vás s ním. Dobre, tam sa dohodneme niekedy na, tá, na, na termíne. Pošlem vám Takže. Určite. konzultáciu vám urobí. Výborne, Te teším no. sa, lebo počul som, že, že v niektorých veciach je zaujímavý, ale v niektorých tupí, takže uvidím, <laughs> že kde sa, kde sa to ako keby prelína, alebo neprelína. Chcem si urobiť osobný názor na ňo. Tak by Výborne. Som tak, treba niekde začať. Áno. A tešíme sa zase. na Najbližšie dovidenia a dopočutia. V stredu. V stredu. A pekný večer ešte. Ahojte. Pekný večer.